Igen. Jó reggelt kívánok elnézést, hogy egy rögtön becsatlakozom a közlekedésbe, mehetne egy közlekedés? Havon. Igen, sajnos egy nagy baleset van az M3-ason, a 49-es kilométer körnél uh, Nyíregyháza irányába, három kamion meg, vagy négy-öt autó El. egymásba ment, úgyhogy a leállóságon lehet csak közlekedni, de óriási dugó lesz szerintem, mert pár percet történhetett. Ön odafelé, vagy visszafelé van? Én odafelé mentem, úgyhogy én előttem történhetett, mert körülbelül egy 5 perc alatt átjutottam a dugon, de szerintem lesz elég nagy dugó. És úgy néz ki, mint a filmeken? Úgy, úgy igen. Hát valamit, Nem tudom, hogy ki a hibás, a kamion az a középső elválasztó korlátot letarolta, és az előtte... Három vagy négy autó van össze-vissza törvé, meg a horlát, van szólva az út közepére, elég csúnya. Köszönöm, sajnálom az apropót. Viszont halásra vigyázzon magára. Köszönöm Viszont! Napot. Mi a helyzet, Lassiko? Jó. Ma a 2018 december 19-es szerda van, és 5 percel múlva reggel 7 óra ez a Kejfely Jancsi. Minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János páratlan műsora. Holnap lesz a páros. A ha nem lett volna, akkor ki kellett volna találni. Nem kifejezetten karácsonyi zene, de de. Ramblown. 0614890999 és 063677. Egy, egy, Ma, 2018. december 19-én, szerdán reggel, 7 óra után, 7 perccel. Ez a Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. I'm at your blind, for such a Ah. Uh -huh. Köszönöm még az andodromoz ha megtalálnád. an ugyanezt Azon gondolkodom, hogy leadjam e azt a számot, ami után majd el kell döntenem, hogy képes leszek nem beszélni a holnapomról, ami egyébként elszólás volt, mert a tegnapomat akartam mondani. Nagyon jól működik a Freud, és ezért örök hála neki. Azt akartam neked mondani, Laci, hogy az ember ráteszi a kezét, nem el, csak úgy ráteszi a kezét a pultra, akkor ilyen mindenféle hangok tűnnek el a füléből, úgyhogy szegény valószínűleg ez is itt, hát ha nem is a végét járja, de nem a legjobb formában van. 0614890999 és egy telefon még belefér. Hideg van és sötét, később hideg lesz és kevésbé sötét, aztán pedig nem lesz se hideg, se sötét. Jó reggelt! Jó tudom, hogy minden műsor kísérleti műsor és mindent hallasz a Békés Megyéből tartok budapest és csak pont akkor kapcsoltam be egy tanadásba a kocsival, amikor egyik hallgatója egy balesetről fogott be. Meg tudhatnám, hogy ez most melyik autópályaszakaszon volt. Tudom, az M3-as annyira egyháza felé, való a 49-es kilométernő. Köszönöm szépen, és várom a zenéket, viszont a Nem időrendben adom le azt a két dalt, amely a mai napot elvileg fémjeleznie kéne, hogy aztán fémjelezni fogja-e vagy sem, azt nagyjából tíz óra felé önök dönthetik el. Táj, Találtam, én azt, hát, hogy mi lesz, lesz. A jövő Értem én Hogy bármit is Akar ne, Ez legyen A tal Egy mosókonyhában Neki a világnak Mindegy az Hogy mi lesz Az hogy majd mi lesz? Csak ne ez a dal legyen Túl, túl az életem Magamat láttam Tíz év múlva, múlva itt Hallottam ezt A mostani dal a hülyeit, És attól féltem hogy Ez legyen, 10 év múlva, 20 év, év múlva, 30 év nehez múlva, a dal legyen, 40 év múlva és attól féltem, nehagy, így legyen, csak 10 év múlva, neadó legyen, csak 10 év ne a dal legyen, múlva, a legend Valójában egy ármánylatot, ami szó nincsen. Ármánylat, ilyen nincs ilyen szó. Uh, akarok majd elkövetni veled szemben, de csak azért, hogy kijelöljem a magam útját a mai műsorban, de nem mindjárt az elején. De ez az ármány... Ármánylat olyan szó nincs, ugye? Uh, láttam el leírva. Igen az magammal szemben van. Szóval, hogy azt akartam tőled kérdezni, kiindulva a tegnapi beszélgetésből is, hogy egy politikai elemző, amikor megszólal és amikor ír, mondjuk a te eseted az egyszerű, mert téged viszonylag jól ismerlek, hogy az érzelmeivel mit kezd? Hát a, erre mi a képzésünk során kaptunk egy erős munkót, egy német szociológus írta azt, hogy a, az ember az, az érző és értékekkel bíró lény, amit nem lehet félretenni vagy zárójába tenni. Ezért a legtöbb, amit tehetünk, hogy amikor megpróbáljuk megismerni a valóságot, akkor elkülönítjük egymástól a tényeket. És a de, de most arról beszélünk, hogy ez, a ez egy tantárgy tett. volt? Vagy ezt én hogy képzeljem el? Ez a... a tudományos módszertan különböző néven oktatott kúzsusaiban. És ebből le is kell vizsgázni? Hát igen, igen, erről beszéljünk. Között. Jó, de, de ez egy nagyon forradalom, mert ugye ezt elolvasod, az önmagában kevés, ezt gyakorolni kell. Ugye ez kicsit olyan, mint egy edzés, ahol lehetséges, hogy valamilyen edzéstervet elmond az edző, de utána az emberek gyakorolják, hogy aztán meccs közben is működjön. Ez így működik az egyetemen, mert ennek kicsi a valószínűsége, bár lehet. De de elég, jó, elég jó, így működik. Tehát, de gyakoroltátok a... is? Tehát volt gyakorlati óra ebből? Most pont eszembe jutott igen egy gyakorlati óra, amikor különböző pontokból kellett nagyon hitásmérzéseket megirágítanok. Szóban vagy ponton... írásban. Mind a kettő, mind a kettő. De most pont egy szóbelire gondolok, amikor a gyűlöletbeszélt törvény szabályozásának lehetőségeiről beszéltünk, és ott a jobb, jobb hallgatókatok reflektáltak arra, hogy ezen a ponton ez nem egy objektív tény vagy tudás, hanem itt a saját értékelés és oldalatamon befolyásolják azt, hogy így gondolunk valamira. Pont azt akartam tőled kérdezni, kicsit ugrándozom, de egyelőre ugyanott maradok, hogy egyébként miközben ezt teszi, aki beszél vagy ír. Ír és beszél arról is, hogy mitől tartja magát távol, mert azt feltételezném, hogy nem, mert hogy egy orvos sem mondja azt a betegnek, miközben operálja, hogy uram, hát ezt nem gondoltam volna, sokkal szebb sokkal csúnyább, hanem csinálja a dolgát abból adódóan, hogyha bármi ilyen mondatot mond, az hiába tűnik érzelemmentesnek, mégiscsak hat a betegre, aki ettől jobb vagy rossz kedvűbb lesz, miközben az ő kedve fontos, de nem az operáció alatt. Uh, annyiban különbözik azért az tudomány a tudományból, hogy a, a, a társadalomtudomány megismeri, az tényleg benne él egy valóságban, és tényleg neki is vannak értékei. Tehát szerintem mondjuk egy, a mai, mai eseményekről nehéz úgy beszélni, hogy az ember már szögezze ha ahogy mondjuk most éppen a, nem tudom én, a demokratikus jogállam szempontjából, érték szempontjából beszél, amivel kapcsolatban neki vannak érzései, az erőszakkal kapcsolatban neki vannak érzelmei. Én azért, amit csináltam a politikai jelentés, most már ugye viszonylag ritkán szoktam, akkor gyakran lehetett tőlem olyanokat hallani, hogy be, azzal vezetem be egy mondatot, hogy ez nem egy objektív tudományos megállapítás, hanem itt a saját ilyen-olyan, olyan a -olyan -olyan is befolyásol. Ez sajnos nem minden elemzőtön lehet hallani, de szerintem így is lehet csinálni ezt a munkát. Ebből le is vizsgáztatták a Nebulót? Ö, hát ne, nem pont így, hogy mondja, hogy mi, mi a tantárgy? Milyen tantárgy keretében volt ez? Ez nagyon sok. Tehát ez, a, most a, a, az tehát ez így átvonul az ember tanulmányain? Pontosan így van, pontosan így van. nekünk a bevezetés a politika tudományban című tártól, egészen a feújtokkori képzésen a tudományos módszertan és kutatás tervezés című tárgyig, ez, ez újra is újra De Én azt jól látom, hogy egyébként a telelki alkatottól ez alapvetően egyébként sem volna távol, vagy ez nem tartozik a témához? Szerintem ez minden emberben egy nehéz feladat, két választom értényeket az értékektől. A, azt szerintem nagyon sokat, ez az embernek a magánéletben való működési is, hogyha rájön, hogy ő is alapvetően ezzel megállta a befolyásoltét, és ez folyamatosan szem előtt tartja, a ez egy egészen másfajta létezésmódot eredményez. Maradok azoknál a páros interjúknál, mint amilyen a török Gáborral készült volt, de bizonyos szempontból a Pető is, az, bár a Pető ebből a szempontból egy interjúvoló és nem egy egyenrangú fél, ugye a török Gáborral való beszélgetés, ott volt egy kérdező, de ott két. Azonos nemű ember volt mindenképpen fociztak, a pető ebből a szempontból újságíró volt, te pedig politológus. E, azt kérdezem tőled, hogy amikor a jelenről beszélsz egy ilyen szituációban, amikor egyébként előre nem lehet tudni a kérdéseket, csak nagyjából lehet sejteni, miről lesz szó, nagyjából tudja az ember, hogy a másik fél hogyan viszonyul hozzá konkrétan, nem hiszen a kérdéseket sem tudja előre, Melyek azok a nem létező, vagy létező mélyfurrások, vagy nem mélyfurrások, ami alapján egyébként véleményt formál olyan dolgokban, ami a közelmúltat, de semmiképpen se a távoli múltat illeti? Hiszen egy sor dologra nézve van felmérés, de egy sor dologra nézve nincs. Mik azok az egyéni mélyfurrások, ami alapján te megszólalsz, vagy elemzel, vagy válaszolsz? beleértve Malajziát, tehát beleértve azt is, amikor az ember elmegy innen, és beleértve azt, amikor itt marad. Na, itt szerintem annyira újra elővelhető akkor az orvos hasonlat, hogy az embernek van, vannak bizonyos ismeretei, hogy hogyan működik az emberi test a világ bármely pontján, ilyen szabályszerűségnek működik. Jó, de ez, e akkor ez, a, a, a, ez, ez, ez az elvet tekintve fontos, de egy olyan közelmúltbeli eseményekre kellene ezt vonatkoztatni, ami egyébként már nem feltétlen tankönyvieset. És ezt akartam mondani, hogy amikor előtte van felnyitva a betegnek a teste, akkor az általános ismereteidet, szabályszerűségeidet, tapasztalataidat, 20 éves orvosi rutinodat, Megpróbál alkalmazni az előtted álló kontingens, és még nem teljesen átlátott eseményre, hogy felfedezd benne azokat a szabályszerűségeket, amikből kiindulhatsz. Szerintem kicsit hasonlóan működik az aktuális eseményeknek az értékelésé, de hogyha mondjuk pont a Török Gábornak a... Az inforádiós legutóbbi interjúját hallgattad, ahol beszélt a mostani tüntetésekről, ott ő is fehérje a figyelmet arról, hogy vannak olyan események, amikről valószínűleg csak évekkel később visszanézve tudunk rendes értelmes értékelést adni, hát most igazából csak kippelni lehet valószínűségeket megfogalmazni, illetve benyomásokról beszélni. Nem tudom, hogy vannak-e orvosi iskolák, nyilvánvalóan vannak orvosi iskolák, de hogy ezek az orvosi iskolák vonatkoznak-e arra, hogy konzilium folyamán egy és ugyanazon dologról mennyire másféleképpen vélekednek, maradva az orvosi hasonlatnál az, hogy a beteg fölé hajolva azt lehet tapasztalni, hogy részletekben, nyanszokban, de nagyon jelentős dolgokban is lehet különbség elemző és elemző között, azt mivel magyarázzam? Azzal magyarázom, hogy mindig van olyan, aki rosszul diagnosztizál, mert ugye ez a betegre vonatkoztatva akár halálos is lehet, hiszen az, hogy ki mit lát, a beteg testében, és milyen irányban halad operáció közben, vagy a konzervatív kezelésben, az adott esetben a beteg életébe kerülhet. Hát, hogyha ezt a párhuzamot sokáig erőltetjük. Hát és felejtsük ésten, el. Nem, nem, nem, én erőltetni akarom. Akkor például a, szerintem a Körög Gábornak az, az említett pozíciója az inkább emlékeztet egy boncmesterére, akit nem a betegnek a túlélése foglalkoztat elsősorban, hanem hogy feltárja a halálokat, akár a halál bekövetkeztető előtt nem sokkal. Míg az enyém meg mondjuk nem tudom, én egy sebészé vagy terepe utái, vagy akármi. De az van, hogy egy boncmester, egy sebész és egy pszichiáter ugyanazt a tünetet érintő máshogy tud viszonyítani. hogy ez abszolút ez így van, de ugyanarról csak a hogy ezek szerepválasztások, én például a hasonló kurzusokban, amiket én oktatok, mindig szoktam arról órát tartani, hogy polituló, vagy politikai jellemzői uh, szerepfelfogások, ahol arról beszélünk, hogy hányféle, nagyon-nagyon sokféle hozzáállás létezik egy-egy adott konkrétes eménynek a megértése során, és hogy ezeket a szerepeket ezeket nem lehet. Uh, egy szintre hozni, vagy mindet egyszerre alkalmazni, vagy a legfelsőbbet kitalálni, hanem az embernek reflektálnia kell arra, hogy milyen pozícióból beszél éppen, és ezt ö, tisztává és átláthatóvá is kell tenni. Ez a legtöbb lehet lehetne, szerintem. És akkor, amikor a beteg fölött van, vagy az elmúlt napok eseményei fölött van, akkor mindig tud és talál annyi támpontot, amelyre nem mély, furva, de lefurva tud olyasmit mondani, amivel 24, 48, 72 ki tudja hány órára későbbre vonatkozóan mond valamit? Szerintem nem feltétlenül, de akkor például azt kell nyilvánvalóvá tennie, hogy itt most csak tippelgetni. lehet hát ezt tényleg szoktam neked is mondani, egy ez most kezdve. A nemzetközi példák mennyiben vonatkoztathatóak Malajziát is ideértve arra az esetre, amelynek vannak egyedi és vannak általános jegyei, hiszen egyébként a szívinfarktus mindig ugyanaz, de az konkrétan mindig más és más? Ez pontosan így van, tehát éppen erről szól egy, egy rendes gyilagosztának a munkája is, hogy megnézze azt, hogy az adott egyének a kortörténetőben, saját adottságaiban, életkörülményeiben mi az, ami ott sajátos, és más szerintem hasonlítató, egyébként eléggé ritka, és mi az, ami a szívinfarkusnak az általános uh, leírásához tartozik. Tehát az például minden helyzetben, hogy érdemes megkatételezni az illetőt, hogyha még életben maradt, ez, ez helytől, időtől független az más kérdés, hogy étrendmátozást javasolsz, neki vagy? Nagyon egészen kiválóan haladunk együtt, mert gyakorlatilag a vége felé haladva azt kérdezem tőled, hogy szívinfarktus, szívinfarktus, de végül is az, hogy milyen táplálkozás mellett alakul ki, az nyilvánvalóan Japánban, amit egy fokkal jobban ismerek, mint Malajziát, nem mintha ott jártam volna, és Magyarország között relatíve konstans. Nagy valószínűséggel soha se lesz az az étrend, mint Japánban, amelyet az orvosok egyébként egységesen eh, egészségesebnek mondanak, mint a hazait. Amikor beszélünk az étrendről, vagy beszélünk az életünkről, vagy beszélünk a fin oktatásról, hogy eh, vegyem a japán susit, eh, akkor valójában miről beszélünk? A tekintetben, hogy hogyan próbálunk Magyarországra vonatkoztatni valamit, ami abban a formában megvalósíthatatlan, de magyar formában talán megvalósítható, de magunk se tudjuk, hogy miről beszélünk, csak azt tudjuk, hogy a tendencián szeretnénk változtatni, egészségtelent, egészségesre és így tovább. Tehát a fosztóképzőket szeretnénk kihagyni a mondatokból. Na, itt viszont már segítene, hogyha a konkrétumok szintjére mert erre így általában nehéz válaszolni. Tehát amikor a de... nemzetközi példák vannak, akkor mennyire lehet objektíve, és szubjektíve országokat összehasonlítani? Ja, ez, ez tehát létezik egy olyan tudomány, amikor úgy hívnak, hogy összehasonlítva politikatudomány, az pontosan ezt a kérdést teszi fel, és erre, erre építve próbál hasznos következtetéseket levonni. Azt tudjuk például egy adott választási rendszer, az a pártrendszerre nézve ugyanazokat az eredményeket ö, hozza magával Malajziában, mint Magyarországon, míg azt tudjuk, hogy Beninben mondjuk az állam az sokkal kevésbé erős, mint Magyarországon, a pártok sokkal kevésbé kiépítettek, ezért ott nagyon-nagyon sok tényező teljesen más is összehasonlított, mint Magyarországon. Tehát ezeket a tényezőket, hogyan működnek az intézmények, milyen a történelem, milyen a társadalom, milyen az államnak a működési hatásfoka, ezeket megpróbáljuk kielemezni, szétválasztani, és ezekből vonunk le következtetéseket, hogy a politika adott saját szerűségei, törvényszerűségeit azok hasonlóan működnek el adott szempontból a két országban. És ebben olyan termékeny megállapításokat lehet levonni, amik adott esetben a termék aféle jóslásta is alkalmasak lehetnek. A merényletet végül is nem fogom elkövetni, mert azzal nagyon félrevinnénk a beszélgetést, azt talán utána fogom közvetlenül elkövetni. De azt kérdezem tőled, hogy amikor a Csetemás arról énekel, hogy tíz év múlva ne ugyanígy legyen, és ezt az Andodrom kiegészíti a 20-30-40-50-re, uh -huh. akkor Malajziában épp úgy létezik-e aktuális társadalmi megnyilvánulásban a geopolitikai átok, mint amiről egyébként Magyarországon bizonyos körök beszélnek, bizonyos körök pedig nem, ugyanakkor ugyanarról beszélnek, csak az egyik szemében átok, a másik szemében pedig nem feltétlenül az. Ebben a szempontból biztos, hogy máshogy működik Malázia, mint Magyarország. Szerintem a belpolitikai működés és a hatalmi struktúrák működés a szempontjából legyen is összevethető Magyarországgal. Megjegyzem hogy az összevetésnek az is része, hogyha azt mondod, ahhoz is össze kell vetni két esetet, hogy azt mondod, hogy teljesen máshogy működnek. Tehát az is feltételezi azt, hogy a kettőt a geopolitikai helyzet az nyilvánvalóan teljesen más. De beszélhetnénk az etnikai összetételről, a vallási helyzetről Ez a, mind, a mind Azt kérdezem tőled, hogy ha ezt az egészet egybe vesszük, akkor létezik egyébként az, amit én nem látok. De te tudományos alapon vagy attól független lehet, hogy látsz hogy van olyan, hogy egy-két napig van köd, van, hogy egy hétig van köd, aztán van olyan, hogy nagyon hosszú ideig van köd, az ember nem látja a napot, és, és hát lassan elmegy az életkedbe, mert nem szereti a szülkeséget. De léteznek-e 50-60 éves ködök? Na, például már egy nagyon jó példa, 1957-től 2018-ig szükségetott a köd. Ami azt jelenti, hogy egy nem feltétlenül hosszú életű ember az egész életét abban a ködben Élhette le, miközben voltak politikai jellemzők, akik folyamatosan arra biztatták, hogy élje még egy kicsit tovább, mert akkor meg fogja látni, milyen az élet Malajziában köd nélkül, de ez neki nem jutott részül. Ő végül is ott odafönt, ha gondolkodik rajta, akkor azt mondja, hogy csessze meg, még három évet kellett volna élnem, de ugyanakkor ez az időtartam az ő életét tekintve meghatározó. Persze, ez, ez így van, ezt én nagyon gyakran hallom kollégákkal beszélgető, amikor a magyar rendszerről beszélünk hogy parlamenti ciklusokban mérik azt, hogy nekik mi hány évet kell majd ebben leélniük. És az De az a a malajziai helyzet, aztán visszajadom a szót, a malajziai helyzet az egy kifejezetten köd, nem köd, vagy köd és másfajta köd? Ment a mostani új helyzet? Igen, éve, igen, igen. Azt szerintem most nagyon úgy tűnik egyelőre az elmúlt közel egy éves alapján, hogy ez, ez most egy oszladozásnak tekinthető. Törvényországban hogy... erről már nem vagyok meggyőződve, igen. Melyik országban? vagy Macedóniában. Hol volt Igen? olyan, hogy a köd megszűnt? Nagyon sok ilyen országot ismerünk, tehát én nagyon sokat szoktam emlegetni Mexikónak, Tajvánnak, illetve Gánának az esetét, érdekes módon ugyanabban az évben 2000-ben itt egy elképesztő rapid ködoszlás volt. Jö, de a a mexikói belpolitikát látva persze csak bizonyos elemeit nem úgy tűnik, mint mintha az egy konszolidált társadalom lenne. Ezért, mert most másról beszélsz, ugyanis, ami ott most történik, az az elképesztő feszültség az állam, illetve a bűnszervezetek között. Tehát amikor ott azt látod, hogy politikusokat, újságírókat gyilkolnak, ott inkább az, az olasz kózaroszra lenne a jó összesorítási alap, én, de én ezt értem, de az, a... az államhatalom gyengeségét is mutatja, ami egyébként akár közvetlenül vezethet a, köz a köthöz. Persze, csak itt ugye megint csak azt mondom, hogy ez a kérdés, hogy mit vizsgálunk sebészként, hogy pszichiátertén nézzük el. Én politikai mint a politikai rendszernek a nyitottságát és a dinamikáját nézem, és ez akármilyen furcsa hangzik, ez független attól, hogy egyébként a szervezett bűnözés az mennyire erős ott, mert Mexikóban a mai napig eléggé biztosítottak látszik, azért a 2000-ben megindul demokratikus nyitás, az tartós marad, ami egyébként befolyásolhatja hosszú távon a drogáros háborút is. Ami egyébként azt is jelenti, hogyha egy aktuális probléma megszűnik, amit te fontosnak tartasz, de közben meghal a beteg, akkor te változatlanul azt tartod fontosnak, hogy az a dolog, amit te fontosnak tartottál, az megoldódott, pegy, hogy egyébként másokból a beteg meghalt. Természetesen nem. De azért távol vagyunk attól, hogy ez a beteg meghaljon. De nem, nem. Én, én bocsáss meg, tehát, hogy, hogy megint csak ugyanúgy, ahogy a... A sebészt az érdekli, hogy a tumor eltávolodjon, és nem foglalkozik azzal, hogy ennek milyen pszichés következményei lesznek, mert az egy másik szakmának a területe. Én is azzal foglalkozom, amihez én értek, és amiről én tudok többet, és ráhagyom a, a nem tudom, biztonságpolitikai szakértőkre, vagy rendőrökre azt, hogy a drogtáborúval egyébként Mexikóban mi történik. Hogy van a hátad? Vállam. A vállad. Elkezdett szerintem javulni. Akkor további javulást... Köszönöm. Filippov Gáborot hallották. Most a kutyában jó kitaláltam, hogy mi lesz, az, hogy majd mi lesz. Tíz évvel ezelőtt szükség szükséglakásban, éjszakapul. Mondja, édesem. Utcáról <gül> kaptam <gül> a fi. Akkor hallgass, hiszem, aztán visszahívlak, csokolhat. Viszont. <gül> egyel többen vagyunk. A mostani dalongjait És attól féltem Nehogy majd ez legyen Csak tíz év múlva Csak tíz év múlva Nehezatlan legyen És attól féltem Nehogy majd így legyen Csak tíz év múlva Csak tíz év múlva nehez a dal legyen. Egy mosókonyában már kitaláltam, én azt, hogy kérsz a jövő értem én, hogy bármilyen sokan, nehez, nehez legyen a dal. Egy Neki a világnak mindegy az, hogy mi lesz Baj, hogy majd mi lesz Csak nehez az a legyen túl, túl az életem Magamat láttam tíz itt Hallottam ezt a mostani dál, Csak tíz évből. Csak év van, legyen. És aztán jön ez a zseniális rész majd. És attól féltem, ne úgy van. Vagy... qui fait Sőszvízért éri de Szeretném, NAMASTE as you move on. Kibabrált életben nem lehettem volna ott. Tehát egész egyszerűen úgy kezd el bugni ez a nyavaja, hogy szerintem az év végére nagyjából fölmondja a szolgálatot. Fölmondja a szolgálatot, akkor is se lesz, szeretném mondani. Tehát mindazok számára, akik pénzt adnak a rádió számára, vagy tervezik. Hagyják, most nincs mit tenni. Azok legyenek ezzel tisztában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Szóval is tett el, hogy ha nem lettem volna a rádióban, és nem kerültem volna Csetamás közelébe, nem is egyszer, nem is kétszer, nem is háromszor, bár erről a király Júlia többet tudna mesélni, hiszen Csetamást először vagy az egyetemi színpadon láttam, vagy a 25. színházban, meg nem mondanám, és az valamikor a 70-es években volt, és nem, nem, nem a 60-asokban, de nem is a 80 nem emlékezetem szerint, nem tegnap volt. Márta István és Jordán Tamás hívtak el engem, akkor milyen színház, Krista? A Merlinbe ahol a csetemásnak az 50. születésnapját ünnepelték, és az a CD, ami egy ilyen kalóz CD, ami a Krisztályi volt, és amit talán odaadott valakinek ajándékba most ott van nálam. Ha vissza akarod kapni, akkor valahonnan előkereshetem. Egészen fantasztikus. Tehát amit a Beremény és a csetemás együtt elkövettek, kiegészített részeikkel, az fantasztikus, az örkényi az, az szintű. Csak éppen zenében, és ezáltal van benne valami aljas, mert a zene az valahogy úgy közelíti meg az embert, ahogy a próza nem tudja, bár biztos vannak olyanok, akik a próza talál úgy meg, ahogy egyébként az zene. nem. Ez a tíz év múlva ez egy, ez egy szimbólum, ez egy allegória, ez egy ez egy déjà vu. Emlékszem arra, amikor a szüleim beszéltek a tíz év múlváról egészen más vonatkozásban, mint hogy én fogok belejöttve, hogy a végeredmény tekintve, végeredmény mi a végeredmény. A tíz év múlvának nincs végeredmény, a tíz év múlvának az a lényege, hogy nem változott semmi, és ami nem változott semmi, azt meg akartuk változtatni, mert egyébként nem szerettük. De nagyon sokszor csak szétszálazni vagy szétszálazni sem tudjuk azt, amiről beszélünk. Valójában egy novellát kellett volna írnom, de a tegnapi nap rövid volt és alkalmatlan ahhoz, hogy novellát írjak önöknek. Elmesélem konkrétan az esetet, annak összes részletével elnézés, ha bárkit magamra haragítanék. Nap elhoztam azt a vasalót a szervízből, amit a honpolának vettem, és amely gyakorlatilag hát az összegét tekintve majdnem ki lehetett volna fizetni egy új vasalót belőle, de úgy döntöttünk a kristállba, hogy megjavítjuk, bár amikor tönkrement, akkor egy pufan egyszerű ok tűnt annak, amitől nem működik, de a szerviz. más mondott, és én hittem a szervíznek. És ha már ott voltam azon a környéken, akkor elmentem ahhoz a Henteshez, ahova jártam, akkor, amikor én ott éltem, ami persze csak részigasság, hiszen amikor én a Szent István körút négy féle mellett ötben laktam, akkor legalább három olyan hentes volt. A körúton kettő, egy pedig a Salaimre utcában, ahova betértem. A husimádóba nagyon hosszú ideig nem jártam, és nagyon hosszú ideig jártam. Én 1995-ben költöztem a Svábhegyre, az Ulipót városból hát annak azért most már több mint 23 éve. Egy ideig ott még gyakran előfordultam, aztán anyám halála után szinte eltűntem a környékről, amitől egyébként el is fordultam. Valahogy, valahogy számra lelkileg gettósodott, és jobb volt a Schwabhegy, ahol egyébként meg az volt a baj, hogy az ember gyakrabban találkozott vaddisznókkal, mint emberekkel. De a vaddisznók nyelvén nem beszélek, így aztán, hát bár oda költöztem, 95 és 2000 között ott is volt nagy társadalmi élet, de aztán az is megszűnt. Ez mára vonatkozik a vaddisznó hasonlat. A vaddisznó hasonlat nagyjából az egész létezésemre kezd a legtöbbet a műsoron keresztül beszélgetek emberekkel. Aztán ezt hanyagolom, tehát az ATV fogadásán többen oda jöttek hozzám, hogy én olyan magányosan állok, és mondtam, hogy elnézést, én egy ilyen cédrus vagyok, nekem ez a műfajom hogy ez nekem jó-e vagy sem, ezt tegyük félre. De menjünk vissza a húsimádóba. A húsimádónak a főnöke valamikor emlékezetem szerint egy kifejezetten jobboldali ember volt, akit kifejezetten irritált az én rádiós és televíziós tevékenységem beleértve a napkeltét, és különböző malíciózus megjegyzések kíséretében erre nem is egyszer tett utalást. Ezzel együtt volt közöttünk valamiféle nexus, beszéltünk a gyerekeinkről, de azért meg kell, áll, meg kell húzni egy határt, aminél többet nem mesélek el róla, mert az már nem illik. Gyakran elbeszélgettünk. Nagyon gyakran. A legkülönbözőbb dolgokról, és nagyjából mindig zátonyra futottunk, mert én egy baloldali elhajló volt, ami egy nemzeti konzervatív és végül is arról volt szó, hogy az az oldal, akikhez én tartozom, akikhez aztán vagy tartoztam, vagy sem, az hogy cseszi el az egész ország inkluzíve az ő életét. A dolgot aztán nem esítette, hogy ott gyakran találkoztam a akkor amikor evett, nem sokat evett, aztán az élete utolsó periódusában inkább ivott, oda betért, és még most is van ott egy technős miklós és népszabadság és Becherre utaló plakát, amit talán egy könyvet reklámoz. Nincs több ilyen tábla ott. Telt múlt az idő, és a husimádó főnöke ha nem is vált baloldali elhajlóvá, minden esetre a megjegyzései alapján, amit nem csak én hallhattam, hanem bárki más, eltávolodott attól az oldaltól, ahova tartozott, és mi ezt soha a büdös életben nem beszéltük meg. Volt egy bizonyos pillanata az életemnek, amikor én egyébként nagyobb mértékben hagyatkoztam az érzelmeimre, mint most, bár most éppen épp érzelmesnek tűnök, de azért ez ugyanaz, mint tíz évvel ezelőtt. Szóval valami történt, amiért én meg is sértődtem, Ha be is mentem, akkor igyekeztem őt kikerülni, ő ebből valamit érzett az ösztörös intelligenciájával, és, és nem kerültünk konfliktusba, bár a Maty Dezsőnek adott óriási sonkák, azok mind onnan származtak. Szeretném, ha tudnák, hogy jobbájd lelkem, vagy a hálám, megfelelő rész aláhúzandó, mindenki dönts el, darvas úr, hogy melyiket választja, abban minden évben benne volt az, hogy megköszöntem azoknak az embereknek, akik az én működésemet, inkluzív azoknak a rádióknak a működését lehetővé tette, ahol én dolgozom, és ezek elég jelentős pénzösszegek voltak, mind nálam, mind a rádióknál, még miatt azt gondolják, hogy ez egész nálam landolt, amivel én azért az elmúlt időben már egyáltalán nem szórakoztattam önöket. Igyekeztem személyes ajándékokat adni, én tudtam, vagy meg megtudtam, hogy a Matyideső szereti a sonkát, így aztán ott rendeltem spanyol sonkát, ilyen iszonyatos méretűt. Volt, amikor kizárólag erre korlátozódott a kapcsolatom a húsimádóval. Tegnap, amikor bementem, akkor szokatlan kép fogadott, illetve szokatlan kép nem fogadott, inkább az volt a szokatlan, hogy én ilyen szituációban nem szoktam maradni, iszonyatosan sokan voltak. Egyrészt ez ugye összefüggésben van a karácsonyjal, részről pedig fél tizenkettő után nagyon sokan mennek oda ebédért, amit vagy ott helyben a pultnál, ahol nagyjából négyen vagy ötten, de sokkal többen már nem férnek el. Én időnként át tudok menni olyan helyre, vagy mások nem, mert a múltam alapján, 10 év múlva, vagy 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, a többiek pedig elviszik. Egy nagyon hosszú sor volt a, a húspult előtt, mert ott ugye merülegesen van egy hosszabb és egy rövidebb pult, a húspult előtt, ahol, ahol nem az ebédet vásárolják, ott volt egy göndörhajú nő, akit hátulról látva is megismertem, vadai Ágnes volt, és azon gondolkodtam, hogy létezhet-e olyan koincidencia, létezhet-e olyan Szent Lajos király hígya, amely ebben a pillanatban engem oda a húsimádóba, ahol ott van a vadai Ágnes. És ugye, amikor arról beszélgettek tévében, hogy most éppen nincsen forradalmi hangulat, mert egyébként a városban hogyan vásárolnak az emberek, és már tegnap utaltam Jeruzsálemre, ahol az óvárosban patt Tanásig feszültek az idegek, és az egész nemzetközi sajtó az figyelte, hogy mi történik, miközben az óvároson kívül érte mindenki az életét, és vagy tekintettel volt arra, ami ott volt, vagy sem. Hát azt inkább elkerülték az emberek, mert nem lehetett tudni, hogy ott lesz-e és annak hány áldozata lesz. Tehát azért felhívom szíves figyelmüket, hogy azért néhány konfliktus nem úgy alakul ki, hogy mindenhol konfliktus van, hanem hogy van egy góc, és a többi helyen pedig úgy tűnik átmenetleg vagy tartósan, hogy a normális élet folyik. Tehát egész egyszerűen az előző napi vadaljágnest meglátni ebben a hentesben, vagy ennél a hentes ügyzletén az némileg olyan volt, mint a Karinti Ferenc gangja, amikor meglátja az ember ö, ébredvén azt a színésznőt, a gongon, amint kijönti a mosogatóvizet, aki előző nap még szubret volt a színpadon. Azt, azt, azt, azt, ezt nem lehet ennél jobban elmondani, darvasúr. Ha az ember ezt érti, érti, ha nem érti, akkor lehet ellenségesen viszonyulni hozzá, de talán egyszerű tudomásul venni, hogy vannak embereknek érzelmei, amelyekhez ön nem tud viszonyulni, én meg nem viszonyulok az önérzelmeihez, mert, mert az, az kívül esik azon a körön, ahol én. tehát nem, ír, nem írok én a, a, a Freud-Bacon kiállításról olyasmit, mint amit írnak, mert ha nem tetszik, kijövök. A beírásaimmal valójában én mit akarok, hogy fejezzék be ezt a művészetet, hogy a halottak már ne, ér, ne fessenek újabb képeket, vagy nehogy véletlen még egyszer egy ilyen kiállítás legyen? Előttem állt egy tagbaszakadt ugri ember, ezt így kell mondani, aki valami építkezésről beszélt, beszélt különböző kíményekről, meg ellenőrzésekről, meg pénzről, amikor fizetnie kellett, akkor elővette egy számlakönyvet, és én arra gondoltam, hogy Istenem, én egyszer szerettem volna látni, hányszor viccelődtünk ezen, hogy tudom is, én egy interjú után a miniszterelnök előveszi, ez nem Orbán Viktorra vonatkozott, azért nem mindig Orbán Viktor volt a miniszterelnök, amikor én éltem, hogy előveszi így a, a számlakönyvét, és azt mondja, hogy akkor most milyen tevékenységről állíthat ki számlát. Én soha büdös életben nem fogom elfelejteni, amikor a reggelben az nem tegnap volt valamikor a 90-es évek legelején egy gyártásvezető átbújta a díszleten, és mindenkinek odaadott egy ilyen szerződéses papírt, hogy majd aztán később ki lehessen őket fizetni. És akkor valaki figyelmeztette ezt a gyártásvezető, vagy gyártásvezető vezető hogy de hát adás van, ezt most nem kéne csinálni, amire az illető azt mondta, hogy hát most két perces reklámszünet van, egy normális ember ezt az izét kitölti másfél perc alatt, és akkor ő hazamehet, vagy más, más csinálhat. És akkor ott körmöltük ezt, és még hány olyan helyszín volt, ahol én Yeah. <laughs> a sztár vagy nem sztár riporter megfelelő rész alá kitöltöttem a számlámat, miközben azért nem töltöttem ki otthon, mert ahány cég annyi eset, és aztán annyit nem akarja az ember kijavítani a számláját, és ez jutott az eszembe tegnap akkor, amikor megkérdezte a hentes az illetőt, hogy volna aprója, és akkor az illető elővette egy aprót, és arra voltam kíváncsi hogy egy olyan összegű fizetésnél, mint amilyen összeget fizetett, és amiután ebben a husimádóban általában szoktak, vagy korábban tíz évvel ezelőtt a szoktak adni. Adeborral valót, ad -e de egy fittinget nem adott. Én nem szóltam rád, miért is szóltam volna rá, milyen alapon, csak úgy azt gondoltam, hogy a beszélgetés, amit kényszerűen kihallgattam a lakásépítésével kapcsolatban, és ebben benne van mindaz a tíz évvel ezzel, tehát mindaz, ami ebben a városban szerethető és utálható, amiért én elköltöztem Újlipót városból. A Vadai Ágnes, aki mondta, hogy éppen hogyan fája a háta, és néztem Vadai Ágnes, akire soha se tudtam szeretettel nézni, mert volt benne valami olyan gyönyörű elhanyagoltság, ami mentén én azonnal valami kefét és fésüt ragadtam volna, hogy a hajával kezdjek valamit, amiről egyébként soha tudtam eldönteni, hogy a színe az most éppen mi alapján alakul ki, és megpróbáltam volna megmosni az arcát, hogy az egész arca valahogy más sugallatot adjon nekem, mert volt benne valami, amit itt nem mondanék ki. Beleértve, hogy ellenzéki vagy nem ellenzéki barátaim jóvoltából megnézhettem azt a részletet, ahogy sírva adta elő azt, ami vele történt, és tényleg egy nappal a drámai események után Kunhalmi Ágnes Varjó László vagy Vadai Ágnes története Gellert kapott, pedig egy és ugyanazon dolgot látta az ember, és valahogy nevetségesé vált, az a hűsiesség. Tényleg megnéztem a hatházi Ákosnak a lépcsőmászását, és ami az egyik nap még nemes volt, a másnap nap teljesen nemtelenné vált, és akkor ott állt előttem ez a nő, amint éppen a karácsonyi dolgokra való izét adta le, rendelést adta le a húsi. Mádóban, és az volt bennem, hogy én most én leszólítom őt. Hiszen nyilvánvalóan korábban is így szólítottam le embereket, hogy azt mondjam, hogy Fiala János vagyok, riporter, nem volna-e kedve velem beszélgetni, de nem tudtam oda menni hozzá, és amikor elment, akkor még nagyjából egy percig azon gondolkodtam, hogy utána menjek-e, de nem tudtam utána menni. Nem tudom, kinek kellett volna ott állni abból a scénából, akiket láttam tegnap előtt a Kunigunda utcából, hogy utánuk megyek, vagy utána menjek, de nem mentem utána. Lázár Jánosra gondoltam, mert. Dacára annak, hogy városnak ez a része nem egy munkás negyed, a benne a munkás külsejű emberek, kedves Molnós Csabáni, azok ott nagyon nagy számban voltak jelen, és nem akartam tőlük megkérdezni, hogy számuk miért túl túlreprezentált egyébként az értelmiségiekhez, zsidó értelmiségiekhez képest, akik nagyjából abban a környezetben laknak. És az egész fénykép, amit alkottam ott az ottani millióról, amiben benne volt a hangulat, benne volt a Vedai, benne volt az én egész múltam, abban, benne volt a csetamásnak ez a tíz év múlva, hogy nehogy ez a dal legyen, valami, amit én ebben az országban szerettem, és valami ebben az országban szerettem volna kiavítani, meghúzni valami anyacsavart, hogy ne így maradjon. És az volt bennem, nem mondom, hogy kimenekültem onnan, mert nem menekültem ki. Megettem a kolbászt, megettem a. megettem a. Ami hozzávaló volt, és azon gondolkodtam, hogy képes leszek-e lesz -e annyi időm és energiám, hogy ezt megírjam sokkal jobban annál, mint ahogy ezt elmeséltem önöknek. De nem volt se energiám, se időm. Néha tényleg arra gondolok, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és hogy milyen állapotban hagyom itt önökre ezt az országot, és milyen felelősségem van az tekintetben, hogy ezt az országot ebben az állapotban hagyom itt, csak tíz év múlva. Majd valamikor talán lesznek hírek. Jó, legyenek hírek, és akkor utána... Ha bárkinek van reflexiója, hajra! Fél kilenc körül Zamesnik Péter, kilenc körül Donát László, most pedig önök 061 0999 és 063677 1161. Ma 2018, december 19-es szerda van, és 4 perc elmúlott reggel 8 óra. Ez a Kejfej minden amit az ott napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajáros műsorra. 061-4-8-9 és 06 Egy mosó konyhában, szükséglakásban. éjszaka volt, sötét, Csáról kaptam a fényt, én tisztán láttam minden megvilágosodott. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Bányi Sándor vagyok. Töltött káposztát főzök egy baráti karácsonyra, ma délutánra estére. És csak húltak bele a könnyeim, a hallgatva. és hallgatva felvezetését és az egészet hallgatva soha nem tapasztalt élmény volt, és, és azt hiszem, hogy nagyon mélyen megélt és megértett élmény volt. De mit síratott magát? Nem, hanem azt, hogy múlva is így lesz. És a fiamnak is így lesz. És magát mennyire síratta Nem, én jól vagyok nem, azt, azt remélem, hogy nem. Nem nem, nem, nem, nem, nem volt a dolog. Talán. Köszönöm. Én is köszönöm. 0614890999 és 0636771161 Mostó konyhában, lakásban, éjszaka holt, kap... reggelt. Jó reggelt! Jó úr! Azon kívül... Halló? Igen? Azon kívül, hogy nagyon kellemes karácsony. jó egészséget kívánok önnek, gyógyuljon meg a sarka, még annyit szeretnék mondani, hogy már ezzel az egy életképével is nagyon szép reggelt szerzett nekem. Itt Köszönöm Gusseb Rossz állapotban van a pad, kedves Laci. De szól még. Minden nap kísérleti miniszter, minden nap utolsó adás. 061 489 0999 és 06 36271161. Csárba szur, molnos csabáni, mondandó. kaptam a Tisztán... Milner úr, minden megvilágosodott egy mosókonyából, tengerész, mi a béka, mindegy az, hogy mi lesz. Királja mi lesz? Mártin éli, anyukám ulla egy négy, nyolc, kilenc, nulla, és 0 hat 36 hét hét egy, egy hat egy. év múlva ne az legyen, és attól féltem ne, hogy így legyen, az év múlva ne legyen, és Kedves jobb és baloldali barátaim, fiúk és lányok 061-489-0999-036-371161 06 Csak két emberre hatott a mondandom, és a többiek 061 489 0999 9 és 0630-677-1161. Ternap halottam egy számot a klubrádióban, de rosszul emlékeztem. Nem ezt szerettem volna. Nem tudom, mi volt az a szem. Egy... Ezt köszönöm szépen. Ennek a tíz, ennek ugyanaz a, cíz, a címe, Alvin és a Mókusok, de őt nem kérem. Elnézést az Alvin és a Mókusoktól. 061 és egy hat Én nem nagyon fogok tudni mit mondani, amit akartam elmondtam, természetesen nem tudtam úgy elmondani, hogy szerettem volna, de utólag már nem tudok mit hozzátenni. Elvenni se tudok belőle. Önökre bízom, hogy zeneszól vagy telefonálnak. 061 0999 és egy hat és hát én napok óta azon gondolkozom, hogy, hogy telefonáljak be a műsorba, hogy hogy tudjak bármiul is beszélni, hogy ez nekem ne, ne fájjon igazából, vagy ne, ne nekem rossz. Ezt megírtam a mailben hogy tehát engem is érdekelnek az elmúlt nap történései, és hogy mindenkit ez foglalkoztat, és igazából az a borzasztó ebben az egészben, hogy ne, az bizonyos állami intézményekben dolgozó személyek neked szerintem beszélniük. Aló. Figyelj! Ja, ja, itt vagyok, ja, jó, bocsánat, csak olyan nem csöndöljünk. És uh, hát mi tegnap karácsonyúztunk is ismerőseimmal, és uh, beszélgettünk, és valahogy szóba az első von interjú, uh, amit itt tegnap hallgattam, és én mai napig sem dolgoztam föl teljesen azt, amit ő így mondott. És uh, sosem értem, hogy igazából ez cinizmus volt, vagy, vagy nem is érti ezt a dolgot. Bár megérteném, amikor azt mondta, hogy hát ő nem érti bizonyos ellenzéki politikusok bementek az MTV-be és hogy hát, hogy ő tulajdonképpen bemegy, és kap egy kártyát, és besétál, és interjú és kimegy. Ezt én megértem, hogy ez normális, de hogy a, a, azt vajon ő látta, vagy, vagy ér, úgy, úgy érzékeli, mint én, innen zuglóból, hogy az ellenzéki képviselők máshogy jutnak be? Tehát, hogy, a, a, egy... Ha ez kérdés volt, akkor azt neked mondani, anélkül, hogy ennél többet akarnék, vagy tudnék mondani, hogy igen. Szóval szóval az ilyen fog cselekem. Én értem ezzel együtt az a válasz, igen. Stat egy, 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9 és allat harming hat hét egy, egy, hat egy ha betelefonálna vagy a valaj, és nem azért, mert hogy heroizálni vagy ne, de heroizálni hanem azt gondolom, hogy ahogy ők azt megérték, az akkor az nekik biztos, hogy valamiféle kataz is volt. Látszott rajtuk. Szóval, hogy az nem volt. Ha lehet, hogy eltervezték, lehet, hogy megjátszották, azt, hogy mit fognak csinálni, de ami ott történt, az, az valós volt. Ebben neked teljesen igazad van, nincs az életemben sok olyan élmény, most hirtelen még egyet nem tudnék felidézni, nekem ez nem volt katarzis, de katarzis közeli volt, és 24 órával később el tudott jutni a nevetségesség határáig. Ezt, ezt értem. Jó, csak nem, nem tudom mondani, földolgozni. Azért... Igen, igen. azért lenne jó, ha betelefonálnom, hogy ő mit öltött meg, mint ember. Nem, mint politikus. Nem, nem. forradalmár. Igen, nem tudok erre, mit mondani. Mindenki úgy telefonál, ahogy akar. Hozzátéve, hogy azért ezt most nem fejezem be. 061 489 0999 és 063677161. Szia Tamás! Azt szeretném megkérdezni, hogy két perc erejé fel tarthatnálak-e, mert felhívnálok adásban, de nem mondom meg, hogy mivel kapcsolatban. De előző. én fiala, János Hogy felhívhatlak-e adásban, anélkül, hogy megmondanám, hogy miről van szó. De semmi át... Tessék? Nem, Jó, oké. Okay. Jó. Yeah. Kszadnék zenét neked először, Ma, jó? Hogy majd mi lesz, ment már ásztető, tíz évvel ezelőtt, egy sötét, utcáron. Tegnap nekem volt egy déjà vu érzésem, egy nagyon hosszú történetet osztottam meg a hallgatóimmal, amely egy olyan hentesnél esett meg velem, ahova én gyerekkoromban jártam, ahova a becheriván is járt, amíg élt, és azt most nem osztom meg veled, de ez a tíz év múlva jutott az eszembe, és kevés ember van, akivel megosztanám, vagy megkérdezném tőle azt, hogy miközben ott ülhettem veled azon a bizonyos születésnapon, mert vagy te, vagy a Márta Pista hívtatok meg. Ma, 2018, december 19-én, szerdán, 18 perccel 8 óra után, ha ezt a dalt hallod... Hát nagyon megrendítő. Akkor mi áll a eszetben, Jordán tamás vagyok? Hát, hát gyönyörű szép az életemnak, hogy a részletekben is, ami nagyon-nagyon kerületek egymást, csak a másról, ha lenne, akkor ez megerősíteni. De az a jóslat, ami ebben benne van, és az a múltlat, bár múltlat ilyen nincs, tehát az, amit úgy odaad Én neked egy szendvicsben, és ha ráharapsz, akkor valami olyasmit érzel, amit az ember szavakkal nehezen tud elmondani, azzal kezdesz -e bármit is, Tamás? Nem muszáj, csak kérdezem. Az egyik hallgatóm elsírta magát, és azt kérdeztem tőle, hogy magát síratja -e, és azt mondta, hogy nem, ő jól van, a gyerekének nem akarja ezt itt hagyni. Igen, igen. igen. És most, hogy így besérünk, fordaszó gyorsan eltelt a Hát nem tudom, hogy pontosan meg tudom megfogalmazni ezeket a kavargó érzéseket, amik benne van ahol elteredtek rá, Ez. az élet. Te azt mondod, hogy megkönnyezed? Nem, azt mondta az egyik hallgatóm, nem sírt, és azt mondta, hogy nem magát sírhatja, hanem a gyerekét, akire ráhagyja Én. ezt a tíz év múlvát. Akire nem akarja ráhagyni ezt a tíz év múlvát. Amit szeretnél hallani tőle? Semmit, azt ami eszedbe jut. Ha nem jut eszedbe semmi, akkor elköszönök. Hát az... Hát eh... Az jut eszedbe, hogy. hogy, hogy nagyon rossz élet. Akkor örülök, hogy halott a tartás. Boldog <coughs> évet és kellemes karácsonyi ünnepeket. Az, az, hogy majd mi lesz? Lentvárás, háztető, tíz évvel ezelő. Egy mosókonyhában, szükséglakásban, éjszakabó, sötét. Utcáról kaptam a fékt, de én tisztán láttam ott, minden megvilágosodott.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 És attól féltem, nehogy hajt, így legyen. Csak tíz év múlva ehhez a talon legyen. Egy mosókonyhában Jó reggert! Jó reggelt kívánok, Sziaság Én is azt szeretném, hogy boldogabb legyen az or ország tíz év múlva. De azért most is Szomorú vagyok sok minden miatt, sok minden politikai dolog miatt, de, de azért vannak, vannak boldog pillanatok is. Most csak egyet szeretnék mondani, hogy nemrég volt a, nálunk a gyülekezetben, a reformációs gyülekezetben az ünnepi bibliaóra, terített asztalok mellett, és őszorok voltak, és én hegedültem a, a Vivaldi ámó kettős versenyt, hegedültem egy hegedűt mivel hát ő volt az első szóra, én a második szóra, és nagyon, nagyon jól sikerült, és, és legjobban ez, ez, ezt tapsolták meg, és mondták, hogy milyen gyönyörűen hegedültünk. Előtte két hónapot gyakoroltunk, minden héten egyszer egy-egy órát vagy másfél órát elmentem hozzá, és gyakoroltunk. Na, és zongora is kísér bennünket. Úgyhogy nagyon-nagyon szép volt ez a szünet. És attól féltem, nehogy majd, így legyen. Csak tíz év múlva, ne a dal legyen. Csak tíz év múlva, nehez a dal legyen. Csak tíz év múlva, nehez a dal legyen. Visszahívhatlak három perc múlva, a János vagyok. Ne ez a dal Legyen. Csak tíz év múlva. Ne ez a dal Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nekem nagyon fontos volt, hogy felhívta a Jordán Tamást, mert, mert egy művészt keresett meg, és most nekem ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy milyen művészt, mert én abban Nekem van egy olyan becsípődésem, hogy ebben a mai helyzetben, nem csak Magyarországon, a világban és mindenhol, a művészeknek óriási lehetősége és felelőssége volna, mert az ő érzékenységükre szeretnék, szeretnék támaszkodni, hogy ők ezt megérzik, hogy mi van itt körülöttünk, most itt Magyarországon ebben a mai, tegnapi és tegnap előtti dologban is. Én azt szeretném, hogyha a művészek közül azok, akik valamifajta ő, politikai érzékenységet lecser, amikor tűzik. Tíz évvel ezelők Egy mosókonyhában Szükség lakásban Éjszakaból Sötét Utcáról kaptam a fény, De én lisztán láttam Ott Minden Megvilágosodott ha meg lehet feledkezni arról, nehéz valószínűleg arról, hogy hol vagy, múlva, akkor mutatnék neked egy zenét, és szeretném megkérdezni egy eszedbe, hogy róla a Szabad? Az előbb beszéltem a Jordánnal és nem állítanám, hogy tökéletesen sikerült, lehetséges, hogy föl is ébresztettem tégesse a legjobb helyen találtalak meg, azt kérdezem tőled Novák akarsz-e róla beszélni? Nem erről arról, amit eszedbe jut róla vagy hagyjuk inkább ki? Hát nem, hát nagyon szeretem a Tamást és hallom azt a felvételt, amit színpadon is mellette is hallottam néha együtt is játszottam vele mindenképpen össze a szívem tehát szívesen <gül> beszélek Tamásról. De nem, nem, nem. Pedem, nem az... Nagyon jól beszélsz. Nem Tamásról. Arról, amiről ez a dal szól. Ami, ja, figyelj, amit eszembe hát jutott. Én, a, én arról, a, hogy mondjam. Ö, Egyszerűen az történt, nagyon, hogy tegnap de, de, voltam nem, én, én... valahol, és eszembe jutott ez a dal, és azt gondoltam, hogy ebben benne van mindaz, amit akarok, és amit nem akarok. Most, ha, ha nem tudom, hogy belefére, de muszáj nekem ketté választani. Tehát én, ha Tamást hallom, bár szerintem a világon mindenkinek először a bereményi szövegek jutnak eszébe, és ezeket barományan mélyen megérintettek engem akkor is, és most is, tehát a Géza azon is megtisztelt, hogy 15 új szöveget írt a zeneimre, tehát folyamatos a rajongásom a Géza iránt is, de mindig a zene felől indultam el. tehát mindig az jutott eszembe, hogy most a cellohoz, gyújjak vagy a gitárhoz, Tamás, mikor vesz lélegzetet, hogy játszok vele együtt, tehát itt, itt mindenképpen más nélce pontból közelítem, mert ugyanazt, amit. Persze értem, amit mondasz, de hát, eh, hogy mondjam, ez egy szép gondolat, hogy tíz év múlva ne ugyanaz legyen, és pontosan tudjuk, hogy bizonyos dolgok ugyanazok, bizonyos dolgok teljesen mások, és magunk is a változással nagyon ambivalensek vagyunk. Az egyik felünk azt kérné, hogy minden legyen mindig másképp, a másik meg a biztonságra vátik, hogy minden legyen mindig ugyanaz. És itt átúrsznék a Csecsemhöz Színházba, amikor elkezdtünk a legkisebbeknek dolgozni, egy fejlődést lélek tenni professzor azt mondta, hogy a csecsek, ugyanúgy nézik a színázat, mint a felnőttek, ezen én is meglepődtem, és azt mondta, két dolgot keresnek, legyen bennem megszokott, ismerős, és legyen meglepetés. Ha csak ismerős van már a csecsem, is unja, ha csak meglepetés, akkor ezt eltartja magától, és megijed. És ezzel a felnőttként ugyanígy vagyunk. Köszönöm szépen. Hello. Szia. Novák János hallották. 0614890999 0, 1 4 8 9 0 9 9 9 és egy hat egy már nem sokáig. Egy mosó konyhában, sztükség lakásban, éjszaka volt, söték. Utcáról kaptam a fény, én tisztán minden Halló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Mészáros Katalin vagyok. En Perge Klárához szeretnék szólni, nem tudom az ő telefonszámát, ezért így keresem meg. Most hallottam, hogy amit mondott a kívül rádióban, és elmondom neki, hogy én nagyon örülök, annak, amit most hallottam tőle. Nagyon örülök, hogy boldog percei voltak, és ilyen a sikerem miatt ilyen nagy örömben volt észre. És boldog karácsonyt kívánok neki. Köszönöm, viszont hallásra. Viszont legyen. És attól féltem, le, hogy majd így legyen, csak tíz év múlva ez a legyen, és attól Fiala János vagyok, tenne voltam egy hentesnél, és ott Dejavűn volt az életemmel kapcsolatban, és eszembe jutott a tíz év múlva, amit különböző verziókban játszom, különböző hallgatókat hallgatok meg, akik betelefonálnak, és beszélgetek emberekkel, akiket különböző szituációban találok, ezt nem részletezném. Beszéltem már a Novákkal, beszéltem már a Jordánnal, és valószínűleg a sor veled zárul. Lehet? Hát, hogy erről mi jut az eszedbe, igen. Nem a Csett Itt Nem. Tehát oké, a Novák mindjárt arról beszélt, hogy ő neki először mindig a Csett Tamás Én nem tudom neked mi jut az eszedbe. hívtalak, azért hívtalak fel, hogy elmondt, hogyha ezt a dalt hallod, mi jut az eszedbe most. Adásba adhatlak? Köszönöm. A vonalban Márta István. Kis türelem. Egy én azt, hogy mi lesz Az, hogy majd mi lesz Figyelek De Nekem az, hogy jut eszembe, amikor Tamás születésnapját ünnepeltük teljesen spontán a Merlin a, színházban. elhívták, vagy te vagy a Jordában. A Igen. És hát nagyon vicces volt, mert megszerveztük, titokba tartottuk. Ennek volt egy koreográfiája, és a Tamás úgy gondolta, hogy egy teljesen üres színház terembe lép be, de úgy szerveztük, hogy ott volt az össze, szinte az összes barát színrendezőktől zenészeken keresztül nagy hatalmas meglepetés volt. És mi úgy gondoltuk, hogy az 50. születésnapját ünnepeljük. Nagyon sok előadó művész, barátunk feldolgozásokat csinált a Csetamás számokból. Például ez a 10 év múlva ne ez a dal legyen, ezt az Andodrom együttes, amit szóra Mónikával dolgoztatott. Ez jut eszembe elsősorban. Másodszorban az, hogy tényleg ez a születésnap kiderült. Három hónappal később, hogy nem 50 éves volt a Tamás, hanem 51 éves volt. De ezt senki nem tudta. Tehát ezek a furcsaságok, ezek a kicsit szürreális dolgok, amik még megtörténhettek annak idején, ma már nem történnek meg. Egyrészt, mert öregszünk, másrészt a világ pedig olyan, hogy kiveti magából, és nem nagyon tűre, tűri el azokat a devianciákat, szürreál élményeket, amelyekre még időn, kedvünk és életkorunk volt annak idején. És amit belefolytott szövegileg a beremény üzenetként? A tökéletesen igaz, hát a Géza az összes számában tulajdonképpen belefojtott valamit, aztán mi ezt megpróbáltuk kiszedni ezt a kis szellemeket ezekből a folytásokból, vagy sikerült, vagy nem sikerült. Köszönöm szépen. Márta Istvánt hallottak. Hallottam ezt a mostani hangjai. És attól féltem, hagy vagy legyen Csak tíz, tíz év múlva nehez adal legyen, legyen. És attól féltem, ne nehogy majd így legyen Csak tíz év múlva nehez adal legyen. legyen Egy, Egy mosó konyhában Bárki talál. Lehet, hogy nem mondtam igazat, mert ezen a telefonszámon hívtalak mindjárt. Ha... Jó, van egy másod, egymás. Jó, mondjuk. Ez egy vonalas. Ez megyen. Neki a bikál. Mindegy azt, hogy mirez. Igen. Uh -huh. oh, Oké, okay. köszönöm, láttam, és lehet? Sok minden jár a fejemben, de nem egy ilyen kurimást akarok rádborítani, azt majd pénteken rádborítom egy óra, egy óra után. De azt kérdezem tőled, hogy a... Sok, sok minden eszembe jutott itt az elmúlt idők ö, történései kapcsán. Eszembe jutott egyebek között ö, a Vudi ellen filmje, amelyben mennek a, az oroszok a csatába, és a Vudi perecet és sört árul a napóleoni ütközet előtt, ahol egyébként az emberek meghalni mennek. Látom azokat az embereket, akik. Ö, Egyfelől a, képviselő, a képviselőség, képviselőségre hivatkozva elmennek valahova, hogy valamit tegyenek, és aztán másnap hallgatom azt, amint pro kontra jogászok egy is ugyanazon dologról véleményt alkotnak, keveredik benne mindenféle érzelem, amit a jog egyébként zömében inkább nem ismer, mint ismer, és alapvetően egyébként, és tudod mit, most fel vagy hatalmazva, lehet cínikus lehetsz, nem cínikus, azt a formádat futod, amit akarod, bár neked ehhez engedélyre nincs szükséged, Zalmesték Péter fogják rövidesen hallani, hogy azokban a pillanatokban, amikor az zajlik, ami éppen zajlik, a jogra való hivatkozás az mennyire álságos, mert sose fogom elfelejteni, amikor a győrfi engem arra tanított, hogy a riport alanyokat be kell mutatni, és ez annyira a belém rögzült, hogy valami tömegverekedésben is azt gondoltam, hogy most szétválasztom a feleket, egyik kezéből kiszedem a kalapácsot, addig ne üssön, mindenkit bemutatok, aztán verekedjenek tovább. És most, amikor zajlik mindez a szemem előtt, akkor ha most... De nem ez történik, akkor azt mondanám, mintha lenne valami forradalom, amit levernek, és akkor valaki azt mondja, hogy akkor ő most jogilag vesz elégtételt valamin, ami egyébként ténybenleg nem sikerült neki. még egyszer mondom, rossz a példabeszéd, de vannak olyan szituációk, amikor a jog egy olyan nyelven beszél, egy olyan történetben, ahol én az falsul élem meg, hiszen mindaz, ami történik, nem jogi vonatkozású, és amikor a jog nyelvére és a jog területére terelődik, akkor azt gondolom, hogy egy alkalmatlan terepen vagyunk, egy alkalmatlan tárgyal nem lehet elkövetni, nem érőszakot tanultam annak idején, és az az kérdésem, hogy te, mint jogász, egyrészt érted -e, amit mondok, és ha érted, akkor mi a hozzászólásod? Érteni értem természetesen, és euh, ugye van egy latin közmondás, ami magyarra fordítva úgy szól, hogy a legnagyobb jogtalanságot a jog visszaéve lehet elkövetni. Teljesen van abban, hogy amit az utóbbi egy-két-három napban történik, az nem biztos, hogy jogi oldalról, csak jogi oldalról közelíthető meg, onnan is természetesen, mert szakmámnál fogva azért én mindig innen indulok ki, de teljesen egyértelmű, hogy itt egy Más kérdésről lenne szó. azt kérdezzem meg tőled, hogy volt-e már olyan, amikor a te szobádban, ahol fogadod a feleket, ordítottak egymással az emberek, vagy veled, és azt mondtad nekik, hogy uraim, hölgyeim, én szívesen foglalkozom az önök problémájával, de ezt itt most meg kell szüntetni, mert ehhez én nem tudok hozzászólni, ebben az időmet rabolják, ahogy az Amesnék egyébként megszólalna, ha volt ilyen? Nem, nem, soha az életben nem volt ilyen, nem is alakult ki ilyen szituáció, nem is adnék teret ilyenfajta, hogy mondjam, nem normális beszélgetésnek, és ugye általában hozzám ugye, büntetős ügyfelek jönnek, tehát nincs ellenérdekű fél, Tehát Igen. nem arról van szó, hogy egy a fér meg a feleség idejön, és akkor ott elkezdve. de azt kérdezem tőle, hogy amikor egy házban obstrukció van, és az Igen. obstrukcióról utólag úgy beszélnek, hogy itt most mi jogszerű és mi nem, amikor maga az obstrukció ad pofonta jognak, mert nem arról szól, hogy mi jogszerű és mi nem, akkor én, aki nézem, mit kezdjek vele? Mit kezdjek azzal a, azzal a taktikai szabálytalansággal, ami alapján mindenkit ki kéne állítani a fociban, hiszen avval törik, azzal teszik tönkre a játékot, ugyanakkor általában a taktikai szabálytalanságra utasítani szokták az edzők a játékosokat, és a bírók zöme elnézi a sárga lappa jutalmasza. Azt kell, kell csinálni, hogy legközelebb, amikor az urnához mész, te is, meg a kedves hallgatók is, akkor ezt a jelképes piros lapot, ezt be kell x csak nem a jelenlegi hat. Aki ezzel vissza, hanem annak, akinek gondolják. Tehát a kiállítás lehetősége adva van, csak sajnos a foci képest négy évente vagy öt évente. Tehát de adva van, és lépni kell. De ennek a, az ügynek azért van egy pikantériája. El tudod azt képzelni, csak most tényleg próbáljuk beleélni magunkat az obudai jegyzőasszony helyzetébe, hogy egyszer csak szólnak neki hogy volna itt egy dolog, és akkor ez az asszony, aki egyébként arra lenne hivatott foglalkozásánál, beosztásánál fogva, hogy a törvényességet mindenek előtt szem előtt tartsa és erre ügyeljen, na az, hát enyhén szólva furcsa módon lépi át a törvényeket. És intézkedik, és most lényegtelen, hogy hogy döntött meg, hogy nem döntött, és annak most van-e, és ilyen értelemben fontos a jog, hogy van-e jogi relevanciája, vagy nincs, hogy betartotta az eljárási szabályokat, vagy nem. Én egyébként nyilvánvalóan a bíróságon megtámadnám ezt a határozatot, mert amit lehetett a jegyzőasszony, azt mind átlépedsz. Szóval... E aztán a, a helyzet irracionalizmus, hogy ott van egy munkáját féltő, megalkuvást bizonyosan ismerő, és azért mindent megtevő, az elvárásoknak megfelelni igyekvő törtető, jegyzőasszony, Akinek szólnak, hogy ez a munka, és akkor egész egyszerűen szahanovista módon 5 perc alatt lezárítják ezt a történetet. Te ez ismered őt, vagy csak feltételezed? Dehogy ismerem, nem is akarom megismerni, hogy ismer, minek ismerjem meg. Nem, nem gondolom, azt gondolom, hogy a szakmánkra szégyent hoz, hogyha Jó, de én azt kérdezem tőled, hogyha én vagyok ott bent, és megtalálak téged, és azt mondom, hogy képviselj engem ebben a történetben, te megtudtad volna akadályozni azt, amit előidézett a jegyző? Azt, amit előidézett a jegyző azt a helyszínen, ha nem is megakadályozni tudtam volna, de minden esetre fölhívtam volna a jegyzőasszony figyelmét, hogy a rávonatkozó szabályokat köteles betartani. És azt gondolom, hogy ha ott szembesítettem volna azzal, hogy az eljárása miért törvénysértő, vagy miért, ha nem is törvénysértő, de hát, hogy mondjam, jogon túlmutat, lehet, hogy nem mosolygott volna olyan nagyon vadul. Tehát én azt Ezzel gondolom, hogy... Ezzel egyébként nélküled vajon ő nem volt tisztában? Ezt én nem tudom. Ezt én nem tudom. De ha, tisztá... ha tisztában volt az a baj, azt a még nagyobb baj, ha meg nem volt tisztában utólag ezt ugye nem lehet reparálni, mert De lehet, a... hogy ne lehet, nem? Közigazgatási bíróság. Félreért ezt nem? Annyiban annyi nem lehet reparálni, hogy akik ott akartak maradni, Igen. azok egyébként, ha, már, ha még visszamehetnek ezen bizonyos döntés alapján, az már nem ugyanaz lesz. Természet, persze, hát most ez, ez pont az a kérdés, amiről a legelején beszéltél, hogy a jog és a jog által rendezett terület az egy kérdés, és az élet az egy másik kérdés. Persze, természetesen ezt nem lehet reparálni. Erről szól nincs, de muszáj valamit tenni ellene, már csak azért is, hogy az országban van még egy pár jegyző, hogy ha látják azt, hogy a bíróság miként foglal állást egy ilyen szeleburdi intézkedés kapcsán, akkor legalább van egy mérték, hogy gyerekek, lehet, hogy a polgármester vagy a főnökön vagy bánom is én kicsoda mit mondott, de a bíróság másképp döntött. Tehát legalább valami visszatartó erő lesz, és legalább a többi jegyző, akinek eszébe jutna véletlenül ilyen quick ilyen uh, intézkedés, akkor azért elgondolkodna azon, hogy mi a jogszabály, mit kell figyelembe venni, ugye nem csak a saját eljárásáról, a birtokvédelmi eljárásról szóló kormányrendeletet, hanem a képviselők jogállásáról szóló törvényt, és még sok mindent, ugye nyilván a közigazgatási eljárás. És történt. az a rendőr mit gondol, aki be akar menni ugyanebbe az épületbe, de egy őrző szolgálat embere nem engedi be? Hát ez a vicc kategóriájába tartozó kérdés. Most vagy a rendőr volt Tutyi-Mutyi, bocsánat, hogy ezt mondom, mert azért én egy határozott ellépésű rendőrnél megnézném azt, hogy egy akadályozunk az intézkedésbe egy rendőrt, Ez ugye egy hivatalos személy elleni erőszak lenne a fantasztikus példesztán álló vagyonőrök, vagy nem tudom milyen örök ezek oldaláról. Tehát azért én azt megnézném. Nem lennék a szerencsétlen rendőr helyébe is, mert azt se tudtam, erre van az előre, meg a hátra. Bizonyos szempontból emlékeztet a jegyzőre. Hát, Csak másféleképpen. Más van. oldalról igen. Tehát ellentétes oldalról, logikával megközítve, tökéletesen igazad van. Igen. Mi van akkor, amikor 2018-ban egy olyan állapot áll elő, ez egy jó fogalmazás és jól megvan fogalmazott. tehát jó, áll a kérdés, amikor az emberek elvileg talán még tudják azt, hogy nekik milyen jogok van, ám amikor abban korlátozzák őket, másodpercek alatt visszahúzzák a szarvacskáikat, mint valami csiga, mert azt gondolják, hogy lehet, hogy tévednek, másfelől pedig azt gondolják, hogy jobban pórul járhatnak, ha érnek a jogaikkal, mint ha visszavonulnak. Hát, ez az állapot kedvez az autori tervezetésnek. De te, mint ügyvéd, ez hogy éled meg? Te biztatod arra, hogy csak nyugodtan tegye azt? Én azt mondom, hogy mindenki tegye, amihez joga van, és nem kell megijedni a hatalomtól. Most tudom, hogy ez kicsit van profánul hangzik, de nem kell megijedni, ha biztosak vagyunk a mi jogi igazságunkban, vagy a tisztességes eljárásunkban. Nincs mitől megijedni. Most mondok egy példát, ugye? Ez megint egy picit hajazni fog a vagyonőröket, majd minek minősítsem őket viselkedésére. Hogyha velem szemben az utcán egy rendőr intézkedik, mert teljesen mindegy, hogy miért. Én azt ha ő tisztességesen jár el, nem vitathatom ott az utcán, hogy ő neki most igaza van, vagy nem. Hanem a rendőri intézkedést köteles vagyok tűrni. Az egy másik kérdés, hogy nyilvánvalóan, ha én abban vagyok biztos, hogy eh, nincs igaza, akkor különböző jogorvoslati lehetőségek vannak, illetve a rendőrnek a figyelmét helyszínen erre fölifatom. mert van, aki érti, van, aki meg nem. Most, hogy mire hajad ez a vagyonőrök, ugye? A vagyonőröknek a hivatalos személyekkel szemben, országgyűlési képviselők a törvény erejénél fogva a hivatalos személyek, de nem csak mert, mert veled, meg velem szemben, és nem nyúlhat hozzám, ha én nem követek el mint Hozzám nem nyúlhat. Nem, hogy kidobni az utcára nem dobhat ki, hozzám nem nyúlhat. Az egy másik kérdés, hogy ezek a... az emberek ott oldalukon pisztolyjal, és hát nem tudom, mi az Isten haragjával, úgy gondolták, hogy nekik minden szabad. De nézd meg, mi a társadalmi példa. Legfölül is úgy gondolják, bizonyos politikusok, hogy nekik mindent szabad. Hát ez vetődik le, ennek a képevetődik Otthon nézed, nézed a televíziót. Miut az eszedben? Nincs civilapájá, nem hív föl a fiala, egyedül vagy a feleségeddel, vagy mit élsz meg? Hol vagyok? Mit tesz? Milyen kérdést teszel föl? Vagy mennyire érdekezd, elzárod, iszol egy viszkit? Fogalmam is. Mit kezdesz azzal, ami egyébként, ha szálka, akkor konkrétan szálka, akkor egy egy gombos tűvel kiszeded, vagy a feleségedet megkéred, hogyha a Netán nem fész hozzá, hogy ő ki. Ezzel a szákával ha szálka. Ezzel mi a franc nyavai korságot kezdesz? Az a helyzet, hogy én nem vagyok egy forradalmá típus. Tehát nem fogok hözöngeni, nem fogok az utcára menni, nem fogok tankot vezetni, mint 2006-ban így csinálták. Szóval mind meg nem fogom fölgyújtani a várost. Nem, nem vagyok, nem így szocializálódtam. Két dologban természetesen, a látottak alapján az ügyről megvan a véleményem, és ha valaki egyszer megkérdezni erről, hogy mit tennék, akkor elmondanám, hogy én bizony feljelenteném, de hát ez meg is történt a vagyonőröket, mert hogy bűncselek. Azt kérdezem tőle, -e? hogy egyébként a, a Zamesnik egy olyan pacák, aki egyébként a közhangulatát ettől függetleníteni, tudja? Tehát még a hangulatodat se érinti meg. Tehát értem, hogy nem vagy forradalmat. típus, de azt kérdezem tőled, hogy nem válik -e ez az egész olyanná, mint az elsózott étel, amit lehet, hogy te sóztál el, de azt mondod, hogy ba meg, hát ezt itt most ki kell hagyni, mert ez így jehetetlen. Na de, ha ez először történne meg az elmúlt, nem tudom hány év alatt, mióta ez a rezsim uralkodik ezen az országban, akkor, akkor, akkor igazad van, és azt mondom, elsóztuk az étel, de nem lepődöm meg. Ez erre, a, ez erre a rezsimre vonatkozik, vagy a korábbiakra is? Néha a korábbiakra is. Tehát én ezeken nem, nem tudok meglepődni, amikor a hatalom vagy a hatalmon lévő embereknek van egy tipizált hibája. Azt hiszik, hogy sérthetetlenek. De az a rendszer, ami, be, ami létrejön, és függetlenül, hogy te az anyagi helyzetedből adódóan, és ez most nem személyeskedés, egy sor dolgon túl tudod tenni magadat. Azt kérdezem tőled, hogy az általános közhangulatodat, ha egyáltalán létezik olyan, mint ahogy az ember másféleképpen létezik ködben és napsütésben, befolyásolja-e? Hát, Vagy kizárod? Vagy megtanultad kizárni Megtanultam kizárni. Én így gondolom, de ez nem azt jelenti természetesen, hogy, hogy nincs meg a véleményem, vagy adott esetben ezt nem mondom el, akit ez érdekel, de hogy ettől a családom békejét nem fogom megzavarni. Meg tudod húzni azt a vonalat, ahol egyébként ez a, ez a tevékenység, ez egy racionális tevékenység, avagy elfásúlasz? Meg kell tudni húzni a vonalat. És, ez tudod, hogy, ez... és azt, meg tudod, azt, azt mindig el tudod dönteni, hogy te ezt racionálisan hozod, és nem elfásulsz. Igen, igen. Igen, azt gondolom. És mi a, a kontrollja? Az agyam. Az agyam, és az a 38 év tapasztalat, amelyet a büntőség... Jó, de itt nem néha az érzelem lenne a kontroll. E, igen, de miután a szakmámban megtanultam uralkodni az érzelmeimben, mert ugye nyilván hogy, tudom, most megijössz, hogy mindig mindent nem, nem, a nem. jogoldaláról nem, lézek, de, de, de én, az, én a szakmámban megtanultam, hogy az értelemnek van prioritása az érzelemmel szemben, és ezt nagyon szigorúan be kell tartani, és abból olyan nagy baj nem lehet, hogyha ezt a magánéletben is gyakorolja. Oké okay, Más kérdés, tele kérdéssel, ugye a, a népenségben olyan nincs, hogy a legkisebb királyfi e, végül is mindent elkövet, de mégse kapja meg azt, amit szeretne, és akkor azt mondja a királynak, vagy egy másik királynak, vagy egy királykisasszonynak, akinek a kezét el akarja nyerni, Oké, okay, rendben van, tudomásul veszély. Itt történt, de ő bírósághoz fordul, mert egyébként ez a nagykönyv úgy van megírva, hogy neki csatát kellett volna nyernie, vagy el kellett volna nyernie a királynő kezét. Ingen. Ez ugye nem túl életszerű, ez inkább valamilyen morbid irodalomnak lehetne a része. Azt kérdezem tőled, hogy azt érzékeled-e, mert én beszélgetek politikusokkal, ugye arról, ami itt zajlik, pro kontra, és arról beszélek, hogy ez egy irritált szituáció, amely irritáció nem most jött létre, és mert irítált szituáció, aztán egy bizonyos idő után olyan cselekvésekre tudja ragadtatni a képviselőket, mint ami volt a parlamentben vagy azon kívül. Te ezt az irritációt, ez egy jó szó, azon a területen, ahol én használom ott, biztos, hogy jó szó, azon a területen, ahol te vagy, de lehetséges, hogy ezt nem is érzékeled, vagy nem is tudsz vele mit kezdeni, te azt az irritációt, ami arról szól, hogy a nagykönben le van írva, hogy ennek így kéne történnie, és mégsem így történik, és te kopogtatsz az ajtón, de sosem engednek be, vagy mindig valahogy eljárnak veled, vagy mindig le le lehalkítasz, Téged. Azon a területen, ahol vagy, ott van-e irritáció, és ha igen, az miben fejeződik Há ki? Hát hogy ne lenne, Na de hát hol nincs az életben? Hát ameddig két ember van, és egy történésről ennek a kettő embernek különböző az álláspontja, és ennek az álláspontnak vagy szeliden, vagy hangosan, vagy ordinári módon hangot adnak, ott mindig lesz ilyen vonal. Hát hogy ne lenne az én szakmámban is olyan, hogy elmegyek a bíróságra, elmondom az én álláspontomat, és a az ügyészálláspontja szöges ellentét, és én nem értem, hogy ő mit ért. Ő mit nem ért azon, amit én értek, nyilván ő is így van az én mondandommal. Csak szóval a bíróság meg egy harmadik dologban dönt, és mind a ketten nem értjük, hogy ők mit nem értenek. Hát ez erről szól a szakma, de tovább megyek, erről szól az élet. Jól beszélsz, mert egyébként ugye azon a területen, ahol te vagy ott, valószínűleg nem, de azon a területen, ahol én vagyok, különösen azzal az abban a hozzáállással, ugye, ahogy valaki mondta egyszer, kriasztelati, hogy én fogva arrogáns vagyok, de ezzel együtt van bennem valami más is. Igen. És én ugyanezekkel az emberekkel tudok beszélgetni négy szem közt, akik egyébként képesek homlok egyenes más mondani négy szem közt. Te megéltél már olyan szituációt, természetesen nevekemlítésen nélkül, amikor ugyanaz az ügyész és ugyanaz a bíró egy nem baráti társaságban, de más körülmények között, abban kezdte a mondatát, amiről te már tudtad, hogy hogy fejeződik be, hogy tudod, Péter. Nap, mint nap. És azzal, mit kezdesz? Tudomásul veszem. Ugye, de ez neked nem reparáció, hogyha egy kocsmában én igazat adok neked, mikorban a bírósági de. teremben meg nem. Elnézést, nem. Ugye Hofi, én már nem tudom melyik műsor számában azt mondta, hogy a lét határozza meg a tudatot, ezzel utalt lenén valamelyik híres mondására, csak hozzátette, hogy a hol lét határozza meg a tudatot mélyen igaz ez a mondás. Mert egy adott ügyben nagyon nem mindegy, hogy honnan nézem, milyen székből, milyen hatalmi pozícióból, egyáltalán milyen társadalmi indítatásból, arroganciával, vagy bölcsnyugalommal, és így tovább. Hát azt gondolom, hogy amikor az ember elmúlt 20 éves, meg 30, akkor elkezd azon gondolkodni, hogy lehet, hogy eddig nem biztos, hogy úgy láttam a világot, vagy úgy értékeltem, ahogy most már 50, meg 60 után. Hát ez, ez az élet rendjeje. Jó, biztos, ezt nem, nem, nem tudom, csak ugye te és ügyvéd kollégáid időnként azért mégis eljutok különböző ilyen politikai ügyekben való, politikai ügyek következtében való beszélgetésekben odáig, hogy arról beszéltet, hogy mennyire jogállam és mennyire nem jogállam az, ahol élünk, és ott azért bennem elszokott törni valami, mert azért ott eljutunk oda, ami azért nálam a Rubikon. Tehát az követően, amikor a jogállamiság feszegetése történik, belejött vagy nincs, akkor valójában sokszor felteszem magamnak a kérdést, miért élek egy olyan helyen, amely nem a jogállam. Igen, csak, csak ugye ezt a napi konkrét ügyekben kell nézni egy kettő és a kritikát annak kell címezni, aki ebben kompetens. Ha egy adott ügyben én nem a bírót, a bíróságot próbálom meggyőzni az anyagi jogi, vagy egyéb igazságról, hanem mondjuk a sajtót, ezzel nem megyek sehova. Tehát gyakorlatilag, ugyehogyha hogyha a Klaudia Schiffert szeretném, hogy a szeretőm legyen, akkor nem a hajdulánáson fogom keresni. Tehát, szóval most hülye a példa, tudom elnézést kérek, de... de Szóval érted, hát ott kell uh, uh, elmondani a mondandómat, ahol erre valószínűleg Oké, okay, rendben van, de akkor hadd mondjak valami mást. Élnek párok hosszú ideig úgy, hogy megcsalják egymást, de az uh, egy olyan szálka a kézben, amely idővel sokszor oda vezet, hogy elválnak. Hogy aztán később az életük hogy alakul, az egy másik kérdés. Az... Amikor a békétlenség, amikor a megcsalás abban a közéletben zajlik, amely nem annyira része a magánéletednek, mint a házasság, ott ez a válás. csak akkor következik be, hogyha az ember külföldre megy. Nem, ezt nem gondolom. Nem, nem hiszem. Ja, hát most jó, ez is egy megoldás természetesen. A passzív rezisztencia, vagy az eltekintektőle egy olyan dolog, mint amikor te... oké. Okay, törölve, amikor bárki más, amikor szembesítik azzal, hogy megcsalja a felesége, azt mondja, hogy igen, de, és akkor az ember arra gondol, hogy milyen jó, hogy nem én vagyok de, a másik helyében. Igen, igen, csak hogy egy picikét, hogy mondjam, ez a personális uh, problémakör azért ennyire, hát, hogy mennyire ennyire adekvát, és elvársz attól a hatalomtól, akivel nem akarsz együtt élni a továbbiakban. Tehát, jó, még egyszer mondom, ez nyilván más, mint a privát élet, de, de azért ezt ne hagyjuk figyelmen kívül, és most, hogyha a történelmet megnézzük, mert azért a történelmet ismétli magát, másrészt azért ott ragyogó példák vannak, Egyrészt Ikarosz is meddig szállingozhatott, mikor egyre magasabbra tört, egyre közelebb ért a naphoz, aztán nagyot zuhant, így vannak ezzel a mai politikusok is, mindegy, melyikről beszélek, mert előbb-utóbb nagyot zuhannak. Ez az egyik oldala, a másik oldala a bölcs gondolkodás, de ákóta azért van létalapja. Tehát nem biztos vagyok benne, és nem is tudom, valaki nyilatkozta ilyen, általam igen tisztelt művész ember, hogy ez a hatalom sem tart örökké. Ez így van. Ez így van. És akkor jön az a kérdés, ami egyébként számtalanszor volt, emlékezzél vissza 89 után mindenki arról győzködte a közvéleményt, aki az addigi hatalmat szolgálta, hogy hát ő mindig csak a törvényeknek, meg tisztességesen, meg nem diktatórikusan, meg így tovább. Ma ugyanez van. Jó, én azt kérdezem, hogyha netem véletlen, hogy Netan, véletlenül, de ezt a kérdést törlöm, mert ez történelmétlen. Uh, én csak kívánom neked és mindenkinek azt, hogy ez a komfortzónáját ne érje el úgy, hogy. És ott sem fogom elfelejteni, csak egyik szavamat a másikba öltöm, hogy nekem volt olyan rokonságom uh, Argentínában, akik egy folyó mellett laktak, és a peronnak a hozzájuk való viszonyulásában zsidók voltak. Uh, ő tartottak egy motorcsónakot mert ugye a folyó másik oldalán ami Urugváj, ott volt egy ház és nagyon nem örült az apa amikor a gyerek azt mondta, hogy neki ez a család rendelkezett négy permanensen becsomagolt bőrönddel amely egyébként az élelmiszereket is cserélgették és a ruhát is annak megfelelően milyen évszak volt és nagyon elégedetlen volt az apa hogy a gyereknél nincs ilyen bőrön, miközben az apa egy olyan liftgyárat tartott fenn, amelynek a vezetőségében olyan tábornokok voltak, akiket a a lecserélt, magyarul a palinak a racionalitása és az alkalmazkodása az argentin viszonyokhoz nem csekély méretű volt. Nem arról beszélek, hogy nálad legyen egy ilyen bőrön, csak azt mondom, hogy miközben mások korábban bőröndről beszéltek, én permanensen arról beszéltem, hogy itt nincs erre szükség és igény és egyáltalán, hanem azt kérdezem, hogy te egyébként lélekben, miközben lélekben nincs bőrön, csak konkrétan lélekben vagy-e úgy szemlélve az eseményeket, hogy azt kérdezed magantól, hogy zabnecik, holnap hol fogok ébredni? Nincs, nincs ilyen helyzet. Hozzáteszem, hogy miután az én családomnak is a 39 része 1956-ban elhagyta Magyarországot, és máshol boldogultak, és tényleg boldogultak, erkölcsileg, anyagilag egyaránt. Számtalan módom lett volna eh, fiatal koromba, egyetemista koromba, vagy azt megelőzően diszidálni, ugye ezt a szót nem mindenki érti a mai fiatalok közül, <kül> nem tettem. Mert valahogy, nem tudom megmagyarázni, hogy miért nem, de nem tettem, ez a lényeg. Most meg már hova tegyem? Nem tudok neked erre válaszolni, mint hogy szeretném az összes hallgatómat megnyugtatni, hogy mindazokra a hallgatóimra is gondolok, akik a Megyesi, a Horn vagy a Gyurcsány kormány kormány. <tos> során gondolták ugyanezt, tehát én most fogalmazom ezt meg, de ha valaki korábban éltem meg, akkor az ő ilyen érzeményét egy szikrával nem nézem lejjebb, mint amiről beszélgetünk. De természetesen csak ugye erre azt mondom, hogy és, és mindenkinek azt mondom, hogy ez annyira idéző ebben magánügy, hogy hol van az az inger küszöb egy, kettő, hol vannak azok a Családi vagy társadalmi viszonyok, amelyek mindezt, hogy mondjam, előidéznék. Mert ez más, nálad más, nálam is nyilván más a kedves hallgatónál, de azért ne felejtsük el, hogy azért itt már 5 vagy 600 ezer fiatal ember elmondta erről az véleményét, akik ma nem Magyarországon dolgoznak. Azt kérdezem tőled zárásképpen, ismerem a fegyelmedet, és nagyjából sejtem, hogy mit fogsz válaszolni, de hogy egy másik részében mit mondasz, azt nem tudom. Uh... Bennem mindig ott incselkedik a kiserdög, amikor találkozom emberekkel négy szemközt vagy nem négy szemközt, és esélyen van arra, hogy olyan dolgokról is beszéljünk, amelyekről korábban se a nagy nyilvánosság előtt se attól függetlenül nem beszélgettünk. Nekem ez fontos. Amikor neked olyan klienseid vannak, akiket olyan döntésekhez lehet kötni, amelyekkel te nem értesz egyet, és immanensen úgy nem értesz egyet, mint amiről most beszéltünk, bár most konkrét ilyen döntést nem említünk, és nincs is értelme, amikor valamilyen ügy kapcsán a klienseidé válnak. Hogyan? Én ismerlek téged, és azt feltételezem, hogy erről nem beszélgetsz velük. De ezt hogy állod meg, miközben én értem, hogy ez két különböző szituáció. Ugyanakkor mégis az a személy, aki előidézte, vagy előidézhette azt, amiről most beszélünk, vagy ami 2006-ban, 2004-ben, 1996-ban volt. Na most ebben tévedtem, mert beszélgetek velük. De természetesen nem én kezdeményezem ezt a beszélgetést. Ha a helyzet úgy hozza, hogy az ügy kapcsán, vagy az ügy megértése kapcsán beszélgetek az adott ügyfélel, aki nekem nem tetsző magatartást tanúsított, vagy intézkedést hozott, akkor bizony én elmondom a véleményemet. Hol... De várj, várj egy pillanat, az előbb azt mondtad, hogy nem te szoktad nem a másik Most akkor ez hogyan van? E, Úgyhogy az ügyről beszélgetünk, és valahogy a közállapotokra terelődik a szó, mert ugye minden ügyfélnek van az ügyére egy magyarázata hogy miért alakult így az ügye, és akkor elmondja a saját verzióját. És lehet, hogy én azzal nem fogok egyetérteni, akár szakmailag, akkor azt mindig megmondom, ha pedig úgy hozza a beszélgetés, vagy olyan a hangulat, vagy olyan megengedő az ügyfél, mert még egyszer mondom, magamtól Soha nem kezdeményezek ilyet, akkor bizony elmondom, hogy édes egy komám, de sok hülyeséget csináltál. Volt-e olyan, aki egy ilyen beszélgetés hatására úgy döntött, hogy mégse te képviseld? Nem, ilyen nem volt. Volt-e olyan, ahol egy olyan beszélgetés zajlott, amit soha senki nem fog tapasztalni, de te tudsz olyat, amit más nem, és amit az illető az ügyvédi titoktartás okán mondott el, mint ahogy a pszichiáter és a pap se viszi tovább azt, amit hal. Hát miután védőként működök, ezer ilyen van. Védői titoknak hívják, viszem magammal a sírba. Én ezt értem, de én arról beszélek, hogy olyan dolgokkal volt kapcsolatos, mint amiről beszélek. Olyan, is olyan. Én is arról beszélek. Én is a bizony igen. Sok mindent elmondtak, sok mindent Erről mennyire tűnik nehéznek az ilyen szituáció, vagy mennyire tűnik könnyűnek abból adódóan, hogy maga az ügy fontos, és amellett ennek már nincs jelentőség? Ma már, ma már rutinszerű, természetesen az ügy fontos, és nem fogok mondjuk bíróságon, ügyészségen, jogon kívüli dolgokra hivatkozni, mert tudom, hogy az ese brik, és az egy feladott pingpong labda, amit nagyon csúnyán le lehet üdni, hogy ügyvédő ez nem ide tartozik. Tehát ezt nem fogom tenni, de hogy a kérdésre válaszoljak, igen, sok mindenről tudok, és ebben ebben politikai, taktikai és egyéb titkok is vannak, amit igen, hát És el. akkor, amikor hozzád fordulnak, akkor valójában a jogi képzettséged, az ügyed, az ügyeidben való sikerességed az, ami mellette dönt, mert egyébként tudják, hogy már előtte tudják, hogy maga a konkrét történet, vagy az ő tevékenységük egyébként nem kifejezetten nyerte el a te szimpáciáda. De ezzel e együtt... Ezzel együtt megkeresnek, igen, igen, igen. Igen, hát most messzire nem menjünk, hát ugye, nem egy óriási nagy titok, hogy nem vagyok jobb oldali szavazó, ugye? De ettől függetlenül nagyon sok jobb oldali kötődésű, nyíltan jobb oldali, vagy magát annak való ember jön, és csinálom az ügyét, mert a munkámban nincs jobb oldal, meg Oké, okay, akkor egy még egy kérdés, aztán elköszönök. Létezhet egy olyan szituáció, amelyben te nyersz, és utána egy olyan megbetű Mondatot mondom, benne az derül ki, hogy használt téged, mint egy WC-papírt. Nem volt benne biztos, de hogy nehogy elbízd magad abból adódóan, ami korábban elhangzott között. Ilyen eddig nem fordult elő. Hát akkor az emberek úgy működnek, ahogy kell. Hát, hát e, e tekintetben. Igen, remélem. Pénteken találkozunk, Oké. Okay, Köszönöm szépen, van. szia! Zavesnik Pétert hallottak. Egy jól kitaláltam Én azt, hogy mi lesz Az, hogy majd mi lesz márás háztető Tíz évvel ezelő Egy mosókonyhában, szükséglakásban Éjszaka volt sötét utcáról kaptam a fény én tisztán láttam ott, mindent megvilágosodott, magamat láttam, tíz év óra itt, hallottam ezt a mostani daljaim, és attól féltem, nehogy majd ez legyen.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 a jövőt értem én, hogy bármit is akkor, ne, ne ez legyen a egy Egy mosókonyhába, neki a világnak mindegy az, hogy mi lesz, az, hogy majd mi lesz, csak ne ez a legyen. Életem, magamat láttam, tíz év múlva itt, hallottam ezt a mostani daljait, és attól féltem, de hogy majd, ez legyen, csak tíz év múlva, mert ez a dal. Legyen. És attól féltem Nehogy majd így legyen Csak tíz év múlva Nehez adal legyen Csak tíz év múlva Nehez legyen Csak tíz év múlva legyen. Csak 10 tíz év a a legyen. Azt mondja XY, y, aki férfi. Aki a parlamentet megrongálja, az nekünk okoz kárt. Szerencsére az egyenruhások profin és végtelen türelemmel kezelik a helyzetet, de ha egyszer úgy látjuk, hogy nem lesznek elegen, vagy egyszerűen veszélyben érezzük a Szent Koronát. Kihívom a kossuth a betyársereg 300 jól képzett emberét, és magunk teszünk rendet. Aki a parlamentet megrongálja, az nekünk okoz kárt. Szerencsére az egyenruhások profin igen azt mondja, a szélső politikus szerint most nem minősítsük, a politikus szerint ezekben a napokban üli nászát a nemzet ügyét eláruló jobbikos vezetés a baloldallal majd a tüntetők a ballip utolsó féregének a keresztény ellenes patkány lázadás részvevőinek titulálja. Bármennyire is obszén, vagy nem tudom, istenkáromló a kérdésem: ami most zajlott, vagy zajlik hogy zajlani arra nem lehet kérdezni, de ami az elmúlt napokban zajlott Budapest utcáin, az mennyiben volt a te személyes tapasztalatod, beleértve vagy nézted, olvastad, ott voltál vallásellenes, bárkinek a vallási érzületét megsértő, pregnás módon, és nem valami egyéni elmebetegnek a hülye megnyilvánulása. Hol volt a keresztény vagy keresztény ellenesség, ha volt? Ennek a kérdésnek semmi értelme nincsen, mert itt sem a kereszténység ellen, sem a kereszténység mellett törtek láncsát, vagy folyta az utcai tiltakozás. Ez egész másról szól, ennek természetesen, mint mindennek, köze van a konkrét keresztény ember hitéhez, elkölsi fölfogásához és sok minden máshoz, de, de ez a kérdés nem a kereszténységet érinti. Ha arra gondolok, hogy állandóan hivatkoznak erre, mintha itt a kereszténységet kéne védeni, és azt hiszem, hogy mindig működik ez az államtitkárság, aminek az üldözött keresztények védelme. Nem tudok a, az ellenkezőjéről. A funkciója az, az, az, az tényleg kicsit sírmivaló, miközben az ország tele van mindenféle nyomorult emberrel, akiknek a Érdekvédelmiért és puszta léthez való jogáért küzdő civileket is elnyomják, nem hogy ezeket segítenék. Tehát orszapirító és, és szégyenletes ezeket a keresztényellenes dolgokat, mint valami propagandaeszközt előhozni, mert valóban voltak keresztényes dolgok az 50-es évek fordulóján sőt, még én is Borsod megyében a 80 as én tapasztaltam gúnyt és megvetés. Oké, de jelenleg ismét egy meg nem nevezett ö, politikus azt mondja, az a nyílt keresztény gyűlölet és az a karácsony ünnepével való megvetés és gyűlölet, ami a megnyilvánulásaiból kiviláglott attól Isten óvja Magyarországot. Ez az ember bolond, szimplán és egyszerűen. Nem tudja mi a hogy keresztény, az sem, hogy mi a hogy keresztény ellenesség. Használ szavakat, mint hogyha én az űrkutatásban, vagy a mikrobiológiában kívánnék állás foglalni. Egyszerűen nem lehet komolyan venni, az értelmezhetetlen. De én ismerem az illetőt, és nem bolond. Vagy mi veszi egy nem bolond embert, hogy ilyet mondjon? Holoszínűleg egy gyűlölet. Nem tudom, hogy kiről van szó, és nem az összefüggésben nem is érdekes. Az, aki mások mögé búvik. Ha ő éppen keresztény, ha valóban keresztény, akkor soha ilyet Elnézést, nem Elnézést, Donát László megfogalmazásában, a zsigeri gyűlölet az mi? Mi a zsigeri gyűlölet? A zsigeri gyűlölet minden eh, tudatos, racionális, kontrollt nélkülöző, az ember ösztön funkcióira szűkülő életmegnyilvánulás. Hogyan jön létre, kedves Donát, a zsigeri gyűlölet? Eh, annak a legfontosabb kiváltó oka az irracionális szorongás. Az ember nem tudja, de valamitől elkezd félni, és ez a félelem, a félelemmől a menekülése viszi egy ellentétes érzelembe, a félelemnek egy ellentétes érzelem a gyűlölet. Más megoldás nincs. De, de, de, de ez nagyon érdekes, amit kérdezel. A, a, azt mondja az írás, hogy Istent félnünk kell, félelmetes Szent Úr az Isten. Hogyan kell félni? Hát úgy, mint Ábrahám, meg úgy, mint Mózes, meg úgy, mint Dávid, vagy akár a szereti Jézus. Ráfigyelve, arra kényszerítve őt, idézve téve ezt téveszt a szót, mert hogy valami jámbor rádió hallgatót félreértsen engem, és még engem is gyűlölni kezdjem, de valamiképpen rákényszerítve az Istent, hogy vegyen engem komolyan az egyszeri esendű, bűnös emberi életemben, legalább hallgasson meg. Ezt hívjuk mi az Isten irántunk való irgalmának vagy szeretetének. Ez, a, ez az egyetlen megoldás, hogy az irracionális félelem elől az ember ne a gyűlöletbe meneküljön. Az irgalom és a szeretetnek valószínűleg még formál logikailag sem ellentéte a zsigeri gyűlölet. Valójában a zsigeri gyűlölet az micsoda? Mi az? A, egy, egy, tehát, hogy a maga kicsit, a zsigeri... kísérlet, hogy föntarjad magadat a körülmények ellenére, de lehet, hogy a körülmények csak a te tudatodban vannak. Okay, Oké, de ez kicsit, a zsigeri gyűlet ez akkor is ott van bennem egyébként, amikor annak nem adok ö, szót? Mert valószínűleg mind, igen. Minden emberben van a lehetősége. Te is lehetsz bárány Ülös, meg én is. Minek a függvény, hogy ez a zsigeri gyűletnek szólal? Még egyszer mondom, egy mennyiséget el kell érni, egy, egy bizonyos tömeget. Tehát amikor hideg van, amikor uh, az ember egyenruhásokat lát. Oké, okay, rendben, de akkor azt kérdezem tőled, hogy hogyan lehet a zsigeri gyűlölettel közösséget képezni? Nem kell közösséget de képezni, mi akkor nyitani de... kell. Én ezt értem, de aki ebben előáll, az valójában a saját közösségét szólítja azzal meg, hogy veletek szemben, azokkal szemben kell eljárni, akik sugározzák magukból, és egy csoport áll szemben egy másik csoporttal. Így gondoltam közösségképzőnök. Persze, csak ez így nem létezik. A gyűletnek az a különössége, hogy ameddig egyedi, magányos, addig gyógyítható. Bárki megbolondulhat, bárkinek lehet meg súlyos, kezeletlen szorongásai, olyan lélek és élet állapotai, amelyen konkrétan lehet segíteni. Ha ez összeáll tömegbe, itt is használtad a szót, az atyafi szavát, hogy, hogy csürhe, meg csőcselék, valóban az az tömeg amelyet a gyűlölet, másokkal szembeni gyűlölet köt össze, az a csürhe, a tömeg, a csőcseléke. De mit te azzal, amikor te valakit lecsőcselékezel, miközben ő téged csőcselékezik le? Nyugodtan csőcselékezzen. Bizarr, bizarr dolog ez, János. Én éppen azt mondtam a híveimnek, a, minket ért a értelmezve, hiszen nekem felelősségem van, még a legszemélyesebb családi történéseim miatt is a gyülekezettem előtt, hogy 2006. október 23-án, akkor én visszaérkeztem egy hosszú vidéki útról, amely a e, Dózsa-György úton fejeződött be az új, akkor új 50-os emlékmű fölavatásával és kosári Domokos bátyán. Berém Karol amon próbálta elmondani a goly Motorosok kriógatása közben a beszédét, és engem ott egy 30-40 fős embertömeg várt, ordibálva, rikácsolva, követelve, hogy mondjak le azonnyomban a képviselőségemre. És akkor megálltam, be sem mentem a parókiára. Megálltam az ajtóban, és elkezdtem velük beszélgetni. A fiam kijött, más emberek is megjelentek, hogy hát ha elfajulnak a akkor nem fognak elfajulni a dolgok, 30-40 emberrel tényleg megbírok. Két és fél órán keresztül beszélgettünk, aztán szépen hazamentek. Azóta is békességben élünk egymás, mellett kedvesen köszönnek, és már senki nem gyűlölködik. De nem mindenki, donát. Eh, nem, nem is kell mindenkinek ilyen módon cselekedni. Arról nem, nem nától... beszél, hogy abban biztos vagy, mint a példát, de most ezt nem fejezem be, tehát abban biztos vagy, hogy aki onnan elmegy, az holnap után nem képes ugyanarra, amire tegnap előtt úgy tűnt, hogy alkalmazhatnál változni. Hogy mondhat? Hát azért, mert tegnap influenzás voltál volna, hát, szót, hogy ne lehetnél. Hát persze, hogy lehet. Sőt, te is lehet De mit mond az hogy... Isten? Nem, az Isten most hagyjuk békén. Én azt mondom, hogy a gyűlölet egy nagyon súlyos személyiségzavar, lelki betegség, amin segíteni kell. Az az ember, aki gyűlölt boldogtalan, az veszélyeztetett az összes élet megnyilvánulásában. Eljuthat az öngyűlöletig. De azt kérdezem megered. tőled, felejtsük el, vagy itt feledkezzünk meg az Istenről, mit mond neked a vallás arról, a vallási uh, ismereteid arról, hogyan fedezed fel, hogyan tárod fel, adott esetben hogyan gyógyítod? Mit segít ebben a vallás? Van egy nagyon fontos fölismerése egy régen halott német vallás tudósnak, Rudolf Ottónak, akinek korszakalkotó műve a Szent, száz évvel ezelőtt jelent meg, aki először eljutod, hogy kimondja, hogy a numinózum a Szent, az Abszolút, ami minden emberből valamilyen reakciót kivált, vagy pozitívet, vagy negatívet, de mindenképpen az első reakciója az embernek a megrendülés, a kétségbeesés, és az erre következő második reakció a szorongás és a gyűlölet. Tehát valójában te a között választhatsz, hogy ha szentet, tiszteled, féled, szereted, és gyűlöld a bálványokat, vagy imádod a bálványaidat, és gyűlöld a szentet. Harmadik út a zsidók szerint nincs. Már a zsidó szentirázt. Igen. Te már a következménnyel találkozol, vagy a folyamattal is találkozol néha? Következménnyel nem. Mindig a folyamat és sőt, valamikor a folyamat nem is fogalmazódik meg. Valaki a szememben néz, és tudom, hogy van pofán vágna. Nem fog pofán vágni, mert, mert úgy, úgy nézek rá, hogy nem tud pofán vágni. Van valami rettenetes és Isten kísértő. Nagyon sokan áldozatul éppen néhány kollégáddal a sportuszodában, ezen, erről beszéltem két-három nappal ezelőtt, hogy ameddig bacsó bilát nem fogják ki a Dunából addig nincs igazi félnivalójuk azoknak az újságíróknak, akik nem hajlandók elíramodni félve a valóság elől, az utazásba és önállításba, de hát jól tudjuk, hogy bizony voltak nem iskedesen írástudók, akik az illetükkel fizettek mai napig, azért, mert a közösség szolgálatát fontosabb mutatják. Neked van ebben, mint lelkipásztornak dolgod, túlmenően azon, hogy személyes érintettségednél fogva olyan mondatokat mondasz, amilyen mondatokat egyébként más lelkipásztoroknak nem kell. Ami önmagában is egy pikás történet. Én szerintem a generálisan minden olyan embernek, aki önmagán kívül más emberek lelki spirituális vezetése, útra segítése, úton való tartása érdekében fáradozik, halálosan komolyan kell vennie, hogy a terheket le kell venni a másik ember válláról. Nem rápakolni, mint ez a kormányzat teszi most a érből, fizetésből élőkkel, hanem leszedni. Meg kell váltani az embereket a fölösleges életterhektől, beleértve még adott esetben a hamis vallást, a hamis kultuszokat is sokkal és jobban tudsz élni, hogyha szabad vagy lelkedben, mint hogyha fölősségesen megtereled magadat mítosszokkal. Hadd esek el neked magonással. egy példát, látod, mit hírsz előbelőlem. Nemrégen voltam Paul McCartney koncerten a Krisztával Krakóban. Én Krakóban hihetetlen régen jártam, semmire nem emlékeztem. Hm. Ott gyönyörű templomok vannak, és a Kriszta az egy, hát nem tudom erre mi a jó szó, egy izé hozzám képest, ott a templomokra kint ki van írva, hogy Isten tisztelet alatt semmilyen módon ne menjenek be, Gyakorlatilag nehéz így megbizonyosodni arról, hogy mikor van Isten tésztelt, és mikor nem ez egy ilyen furcsa filozófiai kérdésé válik, mert egyébként úgy tűnik, mintha egyfajtában miséznének rakó. több misé is lehet persze. De én ilyen -el nem is találkoztam még, tehát nem volt egy semmi extra alkalom, de olyan volt, mintha egyfajtában lettek volna misék, és én bementem. És hát te tudod nagyon jól, hogy én egy Isten követő gyarló vagyok, de a gyarlóságom az mindenek fölénő. Tehát én egy ilyen. Egy ilyen két balláb vagyok az Isten szemében, akit eltűr a Földön, és ez ugye. Ezt már Pál is. Aki rendben van, akkor nagy elődeim vannak, és ugye én ott abban a templomban, konkrét ugye megvan az, amikor a Chaplin ugye követi ugye azt, hogy esznek, de ez Isten nem bocsánat, nem tud ugye, mit kezdeni azzal a maggal, meg, meg hát van az, amikor az ember ül az angol királynő mellett, és akkor nagyon nézi, hogy, hogy eszik, nem próbál pont, pont ugyanúgy enni, amikor a legszívesebben nem enne, mert tudja, hogy valamit biztos, hogy el fog rontani. Nos, én ugyanezt értem, meg Krakóban, a nem tudom, milyen templomban, mert konkrétan ugye az történt, hogy egy bizonyos pillanatban az emberek letérdeltek. Most tudjátok kell, hogy az én mostani fizikai állapotomban a fáj, a sarkonfáj, minden fáj. Tehát konkrétan azt gondolom, hogy én egyszer letérdelek, akkor soha többet nem állok föl. Különös tekintettel arra, hogy egy olyan helyen volt, ahol senki nem volt mellettem, és ott mindenki letérdelt, és már eléggé be belementem abba a tömegbe, ahova én ugye nem mehettem volna, hiszen ki volt írva, oda nem menjenek az emberek és először is próbáltam, valamit a térdem alá rakni, de hát annyira gyorsan le kellett térdeni, hogy ez nem ment. Másrésztről pedig, hát azt hiszem, el is rontottam, mert más térdemre. Melyik térdet kell ilyenkor? Tehát azt gondolom, hogy fontos az, hogy az ember melyik térdét nem, tesz. Nem. Nem. Lehet fél térdre, lehet két térdre. Oké, okay, rendben van. Aztán a végén pedig nagyon drukkantam, hogy mennyi ideig tart ez Konkrétan azt gondoltam, hogy ott valami történni fog velem, mert annyira fájta a térdem. De ugye nem tudtam kivonni magam annak a közösségnek a hatása alól, amelybe alkalmasint belekeverettem, én már nem is emlékszem, hogy mikor fordult velem utoljára, így, ugyanilyen elő, és egyszerre volt, ö, ö, egyszerre volt az egésznek valami felszabadító érzés, és egyszerre éreztem magam nagyon gyarlónak, és nem feltétlenül pozitív értelemben gondoltam magamra. Azt kérdezem tőled, hogy egy olyan országban, ahol az uralkodópártnak az egyik része az a Fidesz, a másik pedig a kereszténydemokrata néppárt, miközben az ellenzék azt a megoldást választotta a parlamentben, hogy megakadályozva, hogy bármi döntést legyen, a himnusz szóljon, és a himnusz akár elénekelhették volna 25-ször, de nem ez történt. Valójában, miközben ott már egyszer elhangzott az, hogy térdre csuhások, mi akadályozza meg az ellenzéknek, vagy bárkinek azt a tagját, aki azt, ami ott éppen zajlik, nem tűri hogy valamilyen módon, halványkőzöm nincs, hogy milyen módon, térdere ne kényszerítse, hanem imád, tehát, hogy valami olyan szituáció jön létre, mint ami a himnusz, csak éppen más vonatkozásban nem tudom, hogy milyen imát lehet ilyenkor elmondani, és fogalmam nincs. Csak azt kérdezem tőled, hogy nincs olyan szituáció, amit a vallás tesz lehetővé, és épp úgy olaj a hullámokra, amelyek állítólag elülnek, ha nagy mennyiségű olajat öntenek rá, mint ahogy elhallgatott a kormánypárt, amikor az ellenzék elkezdte énekelni a hímnuszt. Vajon az imádság egy ilyen szituációban miért nem kerül színre, ha egyáltalán színre kerülhet imádság? De, ez a gyors válaszom, a legkülönfélébb lehetőség vannak arra, hogy az egyes ember, vagy akár kis közösség nyilvánvalóvá tegye a nagyobb közösség iránt való morális, spirituális felelősségét, ami megegyezik az értük mondott akár szóval, akár gesztussal performancig menően felelősségét. Jó beszél. Két példát mondok, egyik rettenetesebb, eset, mint a másik. Jeremiás, amikor már úgy gondolja, hogy teljesen értelmetlené vált, hogy Bármit is mondja, mindent elmondott, királynak, papoknak, népnek, kiröhögik, is, semmibe veszik, akkor anyaszült mesztelenre vetkőzve, nyakába egy ikát sétál végig Jeruzsálem utcáin, csak annyit mond, lösalom, lösalom, lösalom, nincs békesség, nincs békesség, nincs békesség. Bedobják a pöcegödörbe, ez volt a válasz erre. A másik a Nazareti Jézus, aki a történet szerint. ki volt az első? Jeremias prófétt. Igen, tófíta. igen. És a ma, igen, amá, igen, 550, igen. igen. Jézus amikor meglátja végezetül, hogy az egész tanítói, gyógyítói működése, tanításai, csodái, példázatai semmit nem változtattak a világ folyásán. Mint ha tökéletesen haszontalanul jött volna a világra, akkor kötelet ragad, és az oszlopcsarnokban, tehát a, külső, a templom külső részén, nem belül a külső részén, az ott pénzváltó és kufárkodó honfitársai közül néhányat megpofozva, vagy kiveronnan. Mondván, ne tegyétek az én atyám és az házát latrok barlangjává, rablók barlangjává. Ez is rendkívül hatásos, volt, nyomban el is határozták, hogy megölik. Sérjétésnehesség komoly súlya és következményi vannak annak, hogyha valaki nem csak önmagáért kíván élni és imádkozni, hanem a közösségért is vannak, és ezt hívom én csőcseléknek, függetlenül a diplomáitól, beosztásától, vagyonától és egyéb teljesítményeitől, akik nem a józan észre, nem az emberi tisztességre, hanem kiszárulva, zsigeneikre hallgatva, első reakciójukban szorongás, félelembeszélet reakciójuk. De Hát tegyek fel egy ürömítem. teljesen értelmetlen kérdés, hogy hangzatos, ők nem félik az Istent? Nem. Nem ők félnek. Nem az Isten félik, hanem félnek. Ebben biztos vagy? Biztos vagyok. Egészen? Egészen biztos vagyok. Akkor is, hogyha ezt egyébként soha se adnák a te tudtodra? Nem érdekes, hogy mit annak rá. Az, Azt sem érdekel, hogy ők engem minden tartanak. Azt kérdezem tőled, mindennek. hogy ez ügyben te tévedhetetlen vagy? Nem én vagyok tévedhetetlen. Jézus azt mondja, hogy gyümölcséről ismeritek meg a fákat. Kedves most nézd meg az én munkálkodásom gyümölcsét, és nézd meg a önékét. És ők nem nézhetik ugyanezt fordítva? Nézzék fordítva <laughs> Majd akkor megállunk a Krisztus ítélőszék előtt, amikor eljön az bizonyos utolsó Oda mindenki óra. eljut? Mindenki. Te is, meg én is. Semmi kétségem. És azt szint kell vallan. A a cselekedeteink azt, hogy kik voltunk, vagy vagyunk. És azt nem lehet elsunyogni? Nem. Hát pont ebben áll az Isten iránti félelem. Az Isten félése, hogy ő az, aki előtt nem lehet semmit se elsúnyogni. Nincs értelme magyarázatnak. És ez nekem nem. A... azt, hogy sajnálom, ezt a szót úgy gyűlölöm, hogy el nem tudom neked mondani. Egy már nagyon sajnálja, hogy hát sajnos kénytelen volt. Menjen a picsát. És ezt téged megnyugtat a hétköznapi létezésedet illetően? Mondván, hogy egyszer majd eljön ez a pillanat, akkor is, hogyha az soká lesz? Nem, nem János, ez sokkal súlyosabb. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ameddig élek, és valaki megkövet engem azért, amit ellenem elkövetett, addig nekem valóban emberi választási lehetőségem, hogy megbocsássak, vagy sem. Oké, teljük De nem, nem, János, de muszáj mert nem érted meg a gondolatot. De hogyan bocsájthatnék én meg az apám nevébe? Ha ő nem bocsájtott meg, én nem mondhatom senkinek. Ez tökéletes. Azt, az ellen elkövetett bűnöket én bocsájtom meg. De azt kérdezem tőled, hogy lehet-e a te lelkedben gyűlölet? Mindenki ki van téve a gyűlöletnek. Te is, meg én is. Lehet. De hogy vetettél ki? Az a kérdés, volna? hogy mit kezdesz vele? Ezt Legyőzöd, átalakítod, megpróbálsz abból valamit a egy javára kihozni vagy engeded, hogy eluralkodjék fölötted. Ezt és én, én értem, de mennyire vagy biztos abban saját magad megítélésében, hogy te ezt jól csinálod? Nem vagyok biztos benne. Éppen ezért naponta kitesztem magam a híveim, a barátaim, a családom ítéletének mondják meg ők, akiket érint az én életem, hogy mit él. És, és ne kell el. És folyamatosan változol? Ha, ha az Isten akarja, változom. Az ember onnantól foly, az anyja méhéből kibújik, elkezd keményedni, merevedni, és csak úgy, hogy előbb a térdedről elmondtad, hogy 40 évesen nem tudsz már letérdelni, úgy vagyunk valamennyien. Lelkileg is, meg testileg. Ó, ér, nem any tudunk. Anyukám után szabadon tudom már, hogy öreg kutya is tanul kursztokat. Tehát anyám hihetetlen, tehát az anyám egy sor dolognak volt a bizonyítéka, és annak az ellenkezője. Vannak szentemberek köztünk kevesen. Nem tudom, hogy te közéjük tartozol-e. Nem hinném. Nekem nagyon-nagyon nehéz bármit még megtanulni. De nem teszem, nem mondom azt, hogy az Úristen még akár belülem is kihozhat valamit, vagy ki ne hozhatna valami ott pontosan. Az a közösség, aminek te lelkipásztorságod révén a tagja vagy, az vajon hogyan tud ugyanúgyan megosztottá válni, mint a világi rész? Bocsássai, miért, miért, miért, miért gondolod azt, hogy megosztottnak kell lenni? A sátán az megoszt, de miért kell... Mi nem, nem kell, nem kell, kodalkozni. csak jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez így van. Nem, nem, ez nem így van. Attól, hogy emberek különböző nézetet, értéket, véleményt vallanak, attól nem kell egymást gyűlölniük. Nem, kell nem, nem kell, nem kell, de mégis ez van. Nem ez, nem ez van. Nem, nem, ez. én nem Akkor állítom. mi van? A legkülönfélébb indulatok léteznek egymás mellett, vannak, Olyanok, amelyek egymást erősítik, lehet, hogy két negatív is tudja egymást erősíteni. É, de az, hogy, hogy a, az, emberrel, az emberrel szemben a saját humánumát kérdőjelezem meg, öngyűlölővé teszek embereket, Olyanok, olyanná, hogy, hogy megbánják azt, hogy a világra jöttek, ez bűn. Jó, de ebben ez a nem bűnben. Az a, ez nem az, hogy vitatkozunk egymással. Ebben, egymás ebben igazad van, de ebben a bűnben viszonylag sokan részesednek, vagy részesülnek jelen pillanatban. És nem gondolják magukat olyannak, mint amilyennek teleírod őket? Nem is, az, nem is az a fontos, hogy olyannak gondolják. Csak az a fontos, hogy tegyék ki magukat, legalább önmaguk, de inkább mások kritikájának. Merjenek a másik ember szemébe nézni, és várni tőle azt, hogy azt mondja, hogy igen vagy nem. És ez mi nem következik bőle? ugyanazt vagyunk a elkezdtük a szorongás miatt, nem akarom meghalni, nem akarom azt mondani nekem fiala János, hogy egy szarházi alak vagyok, még miért nem mondhatnál. Te sose voltál úgy egyébként már ebben az aktív lelkipásztorsági korszakodban, amikor valamiért, valami világia, világiban elkövetett tetted miatt nem akartál a híveid elélni? Nem, olyan nem volt. De ötvesekövet szültem a, a lelkészi működésem legelején, ameddig megtanultam azt, hogy vagy az Istent félem, vagy saját magamat teszem tönk. Mert hogy egyértelmű számod, hogy a kettő között összefüggés volt. Persze, persze. Lehet az lelki békében, aki így beszél? Mert az elmondásod alapján nem. János, én csak így tudok. Ivanyi és még néhány ez lé létezik, létezik, létezik egyébként plurális lelki béke? A lelki béke az szükségszerűen plurális, hiszen ahányszor változol és amiképpen változol, az mindig több. Jó, de ez több egy vál. vannak a lelki békéjével, te mit kezdesz? Egy vannak nem volt lelke. Vannak lelketlen emberek? Van olyan nő, akinek Bocsász, kiveszik a méhét. Hát ne, ne vicceljünk már. Hát ha olvastad a Karamazov testvéreket, akkor mit mondasz Karamazov iváról, Hogy lelkes ember volt? Gyilkos volt. Én ezt értem, de ugye te a foglalkozásodból adódóan azt feltételezném, hogy mindenkire úgy nézel, mint Istenbárány arra is, aki a Karamazov testvérekben így jár. el. Igen, hogyha úgy jön oda hozzám, hajósa is úgy nézett a fivérére Ivánra, mint egy nagyon-nagyon nagy bűnös, akinek nagyon nagy. Ha nem megy el hozzád, akkor a szituáció passzíva nem lehet meg? Akkor nem megy. Hát értsd már meg! Nem tudsz átlépni a saját árnyékodon. Te is csak ember vagy. Ha nem jön el hozzám, akkor nem létezem a számára. De otahol nem, nem lépsz számára, át a saját árnyékodon, árnyékodon oké, értem, de ahol nem lépsz át a saját árnyékodon, az nem maga a rubikon. Nem. Nem. nem. Jézus azt mondja, hogy jaj, annak, akinek van füle a hallásra, és nem hall. <gül> De hát mindenki hall. Tehát lesz, amit van nem, nem, nem, Van, aki megkeményíti a szét, és nem akar hallani. Hogy nevezem néven, azt a töménytelen embert, aki viasszal egyébben betömi a fülét, bekeni a szemét, és nem akarja meglátni, hogy mi folyik körülötte. Azt mondja XY, aki Ameddig hall. Ameddig az ő gyerekét el nem viszi a rendőrség ameddig pofán nem vágják. El, is azt írja XY e, a Karamazov testérekre utalva, hogy persze, hogy Ivan lelkes ember volt, nézze meg a párbeszédét az ördöggel. Bocs, ez fájt. Csak ez fájt, azt írja. Hogy Iván lelkes ember volt? Nézze meg a párbeszédét az ördöggel. Én nekem most itt nincs konkrétan előttem, az illető pedig valószínűleg nem véletlen értelsemest. Hm. Biztos, hogy nem véletlenül írta, le kell velem a polcról a, a karamazogokat, és ki kell keresnem ezt a párbeszédet. Ezzel együtt, ezzel együtt akkor inkább finomíta, rendben van. Van, aki, akár mondhattam a Faustot is, átadja a lelkét az ördögnek. Ezt is lehet. Ak abban a pillanatban azonban nem ő a lelke szabadúra, hanem Beelzebub vagy a, a gonokszöveg. És visszavehető? Az emberi történelem azt mutatja, hogy nem. Az emberi? Az emberi történelem azt mutatja, hogy nem. Tehát aki egyszer, az soha több. Ezek a szegénysidók azt mondják, hogy van megtérés. Vissza lehet térni, a tékozló fiú példázatával Jézus is ezt erősíti. De nagyon ritkán tapasztalunk ilyet. Ne zárjuk ki inkább azt egy lelkipásztor könnyen megéri azt, hogy, hogy éli azt meg, hogy a templom békei és a templomon kívüli világ hogyan viszonyul egymáshoz. Erről mit mond az írás? Vagy mit mondod, nem tudom mi. Az evangélium nagyon bőségesen beszél erről, hogy azok, akik Jézus tanítványai akarnak lenni, Jézus szerint rettentő nagy feladatot vettek magukra, és egy percig ne, ne csodálkozzanak azon, ha őket is üldözni és megvetni fogják. Boldogok vagytok, ha én miattam üldöznek, és bíróságok elé vonnak titeket. Abban biztos vagy, hogy téges Süket nem hallgat a templomban? Hogy ki nem hallgat? Süket. Abban az értelemben Süket, ahogy leírtad, olyan nem hallgat téged templomban. Elalszik a predikációmon. Miért megy el? Mert azt hiszi, hogy egy rendes, evangélikus lelkézt fog hallani. Sokan alszanak a prédikációdon. János, gyere a legközelebb is. El, ez ma, ez most már nem, igen, nem, nem, nem, nem halasztható sajnos, vagy hál' Istennek a kettőnk találkozói, ez szent igaz. Örlök, hogy... így, még, egy, még egy mondat, nem az a fontos, hogy az ember mindenkit üdvözítsen, csak azt az egy-kettőt, akihez köze van, azért felelős, a többi az, az másra tartozik. Köszönöm szépen. A találkozunk. is lesz, karácsony. Ez lesz, viszont kívánom. Donát Lászlót hallottak. Ilyen műsor nem lesz már, hiszen holnap György Benedek, Wintermantel Zsolt, Ugi Attila, pénteken Filipov Gábor, Navracsis Tibor, Karácsony Gergely, Bácskai János, Lopper Daniel, Hát holnap ugyan a 7-től 8 -től rész az még ott van. A mai még 16 perc hátra, azzal kezdjenek, amit szeretnének. Én itt maradok 0614890999 és 063677161. Jó reggelt! Jó reggelt, ritka jó műsorodott. Köszönöm, majd átadom. Viszont hallásra! az, hogy lesz 061, 489 0999 és 06367 71161. Minden a kísérleti misor, mindennap utolsó adás. Szükség lakásban volt sötét, utcáról kaptam a fény, de én tisztán láttam azt, minden megvilágosodott, magamat láttam tíz év múlva. A mostani dalangjai és attól féltem, ne majd ez legyen, csak tíz év múlva ne ez a legyen és attól féltem, ne majd itt legyen, csak tíz év múlva. Jó reggelt kívánok! Nagyon szépen köszönöm és kívánom, hogy tíz év múlva is legyen ez a műsor, ilyen műsor, 20-30-40-et is mondhatok, mert és ilyen személyes és ilyen beszélgető partnerekkel. Nagyon köszönöm, Rajk Júria voltam! <N> Nagyon szívesen köszönöm! Neki a világnak, mindegy az, hogy mi lesz, Baj, hogy majd mi lesz, Csak ez az a legyen, Túl-túl az életem. Magamat láttam A mostani és hangjai És attól ne Nehogy majd ez legyen Csak az éjjel van, legyen. És, 99, és attól Csak Olnos Csabányi, Milner úr, darvas úr, imára. Vagy takarodjanak a templomomból. szítsák azt a visszájt, amiből így is van elég. Egész nem dobtunk így, Jézus Jó reggelt! Jó reggelt, Gyerekkoromban volt egy film, az volt a címe, hogy Ha a világon mindenki ilyen volna. Kész! Viszonthallásra! Viszonthallásra! Isten ümödni, ne egy régi ismerősön tisztelt fiatal úr szerény meglátásom szerint a szar harcol a szarral nincs pozitív végkifejlet, csak a szar. Ede, boldog születésnapot! Illetőleg boldog karácsony nepeket. nulla hat egy négy Szilágyi János, a mai műsorod nem minősíthető, a szokásos jelzőkkel boldog vagyok, hogy a főtanúja lehettem, és egy kérés küld el és Donát Laci telefonszámá közteszte a mai reggel Szilágyi. Szívesen küldöm a telefonszámot. Egyet kívánkod, Nagyon szerettem a mai műsorát, és eddig is kedveltem Donát Lászlót, de most megszerettem őt A echman tett megjegyzése miatt. annyira emberi volt. És Ezt ne felejtse, úgy, mondanám, hogy őszintén sajnálom az aprópót, és tudják mit? Részint mondom is. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap egy újabb kísérleti műsorral fogok előállni. 7 óra után Györgyevics Benedek, Wintermantel Zsolt és Kugi Attila lesznek benne a riportalanyok. Nagyjából fél tízig fog tartani a műsor. Bár lehet, hogy egy kicsit tovább, mert 11 van találkozom, és a 7 és 8 közötti rész, ha csak be nem töltöm, ki tudja, mi lesz ma, még az is lehet, hogy a miénk lesz. Nagyjából három percünk van, abban olyan sok nem fér, egy telefon mindenképp. 061489099 és 063677161. Ha nem telefonálnak nának, akkor döröpont, kukat, gmail.com és viszont Ez egy előrehozott viszontlátásra volt. Jó reggelt kívánok! Én is nagyon szépen köszönöm ezt a mai műsort. Hát, hogyha lehetne hasonlítani, akkor azokhoz hasonlítanám, azokhoz a korábbi műsoraihoz, amikor a hajléktalanságról szólt az ének mindig, hogy másra nem csak hajlékra vágyom. És azt is tudom nem, kívánságműsor, de ha beleférne az ön koncepciójába, akkor azt is el tudnám képzelni, hogy holnap ugyanerről a témáról a soros résztvevőit szintén megkérdeznék. Kíváncsi volnék rájuk is. Köszönöm szépen, <Szorítan> X XY, aki férfi, hazamegyek, felteszem a kalapom, aztán megemelem. Tudják mit? Ezt az örökbecsük, ezt megtartom. Ez majdnem olyan, mint amit a pálinkás mondott, hogy egész országomat, ha is volt, fogom, majd eleveztem, valahogy ilyen. De ez a hazamegyek, felteszem a kalapom, aztán megemelem, tudják mit? Ezért érdemes volt reggel fölkelni. Viszont halásra. Látszik te